Mirë më gjesë, mirë se vini në klubin e gjesit. më gjesit Mirë më gjesë Mirë më gjesë, vlendje Mirë më, më gjesë, altin, më gjesi, olta dhe lori Mirë më gjesë, juve, kuto gjesi, që tjerim i shdashur Klubin më gjesë është i hapurë edhe për ditë nësot me data është 5 shkurt pes, Dite hënë, javë të mbarë edhe ditë mbarë, jeri si e? Mirë, shumë mirë Si ka loë fundi avën? Mirë uh, Pika, pika Mirë, falem të erit Jam bërë si dalmat sot Jam, po E shikonë më mërëta, si një dalmat e <laughs> një pia. <denografia>. është <laughs> e zezë me pikat bardha. Më mm. më gjësë i olëta? Më më gjësë. Ti faqe kushe, më gjësë të cijeri? Po, më një skushe fëtotit. Ti pashë duke vrapuar ati e bërja ashta? Po, normal. Po, bërra si kurse pashë për çgolisht normal doja që të shikojë edhe ti mua sikur do të thonë do të kalojë sikur të kisha mendjen po edhe un ashtu për një pozë kështu shpresojmë të bëri një foto ose një video më bëri një video po ja, po ja. tre okay. video po kalon i postoj në chicago kështu patjetër blendi sale duke ardhur në punë blendi sale duke dalë nga puna blendi sale ç'ka po shushë asaj shush? gjatë punës po pa, patjetër ose ra pa, video të ndryshme i keni me klipë atje faleminderit dora lorisi e mirë mirë ç'ka bëhet hiç ganti super E kështuar e shok kështu Mbremi shte Super Bowl i pra Ndër të tjera Që ndodhë njënë video e tini Që unë rrje shikoj se shtuar E të të një jam kështu Sigur gati për të rënë me tre hor Po gjithës si Se kam që duke postuar në Instagram Dyrin orën të pak Edhe mund të dali si kështu Po i thash e tini Të unë të dhe dali edhe për sot Asë vjetë në 200 Asë pa në sigurisht Kushe e kën nga heroike E kën nga im Që më thurën për atë filmin, kur bërën rusët një film për mua pa. Më bashkë më shqiptare në në kjival, ta, ta, ta, ta, ta, ta ta ta ta ta Aja, po, kjo është kjo është film në <laughs> Amerikanë Edhe këta për mua e kanë bërë, po <laughs> E drejt, oke okay. Më kujtojt, kjo i kësha arruar Kusë më këlluajt dhe kjoj film? <laughs> Silvesër Stallone Silvesër Stallone, po, e që unë i Po, falim Që që mendëm dhe <laughs> e dalim, sot edhe me tre orë gjum Ishtashur, sepse është klubim Në më mëngjes. Se sheqeri ka veti zgjimi, thon. Sheqeri, ngritja adrenalinës. Domthan glukoza. Sigur është glukoza, kështu <laughs> që vjen tani. Po. Ngrihet glukoza ndaçon, kjo bëhet. Edhe të tjerë të tjerë. Po muzika dohet gjithashtu shumë e mirë, sot në klubin e mëngjesit, kështu që me ato po shpresoj. Me çfarë do të më zgjosh tani? Me Thunder. Hmm. Me Thunder. Thunder. Më bërëm ishë në Gjasin Timberlake Që bërë i atë uh, E ke përësysh spektaklin Shumë mirë Ha, bërë Bo, dëshojmë mos e gjejmë, pak më vonë Tani është dora 7 e 4 minuta Mishë dashur fix në klubin e mqesit Mirë mqesi e dhe për sot Dada 5 di dhe hën Jaku Jan Imagine Dragons për të hapur Unë e mblendi Bashmejerin, Altinim, Olëtëm dhe Lore Të në në në në në në në në në në në në në në në në në n Thunder landin' with my gun Thunder Thunder with the thunder Thunder landin' with my gun Thunder thunder Thunder Kids were laughing in my classes while I was scheming for the massive Who do you think you are? Dreamin' about being a big shot Bünde rein in den Bünde Bünde Bünde Wir Bünde rein in den Bünde Bünde Bünde Wir Bünde rein in den Bünde Okej, okay, 7-6 minuta në kdo moment e ju jeni me klubin e mëgjesit në KLAB FM në një qindikater edhe në ekranin e KLAB Plus gjdo mëgjes Jeri shgati mm -hmm. Ka një frumëzim për dit në sot me si gjdo mëgjes Dhe pas taj olë të mm -hmm. do nga tregoj se si do jetë moti sot Atërë shpreja që unë kam zedur për sot është nga Artur Schopenhauer dë është kjo Fjalla i një riut është më e fort si gjithë metalet Për wow. marrë së bashko apo se, se cilë për të rëmë Marrë së Edhe njerë, po, më edhe dhe dhe vete, Turi, e vini Ermës Dashuraj. Turi Schopenhauer. Fjala e njeriu është më e fortë se si gjithë metalet. Faleminderit, Hieri. Të lutem. Që nga shumë nçet. Po, pra. Mm -hmm. Si shprehet kjo? E vërtet. Fjala e, e njeriu është më e fortë se gjithë metalet. Mhm. Mm Me gjithë metalet i shkrin. Faleminderit. Të lutem. Thani gje mi older mi zajudet shikojmë nëse fjala e saj është aq forza ta shkrij akullin sot. Je I jebiolta. 4 gradë është në të momente, 5-10 dojetë maksimalja për sot Bravo, dhe nuk ka shanse përshirë. Vetëm motë me djëllë, sot dhe nesër, pas nesër flasë. Falim derit. Për najsi. Mm -hmm. Mirë, falim derit, olëta. Mm -hmm. Për najsi edhe për nej që të të gjuham në sërën, në knaqe. <laughs> unë mundovë. Jo, jo. Jo, unë mundovë, po ja, dole thëmë. O, oh, falim derit. Unë të jemë shumë i knaqë, shumë të jeshtë i jeri. Shumë er si moti. Ëh, uh, po shihja që më moti është i mirë këtu dhe se e bëm ti, e ke parasysh, po s'është gjithandej. Jo, normalë. S'ka holta normal. gjithandej që ta mbaj kush. Sigurisht që nuk ka. Lumtu, bajtur, si <laughs> po I kem bajtur pranverën goc. Të lutem. Ja kem bajtur. Ja munduam. Si më gjen Karajiben edhe kështu. Po thuajsa. Ose janë në Kin ieri që ku nuk është holta. Ëh. Mm. Kan kan ngrirë edhe disa nga këto. Jan Uivarët, po. Oh. Uivarët oh. kanë ngrihur dhe kanë formuar disa pamje spektakolare. Wow. Të faqeve mali të malit, të cilat janë mbuluar me akull në mënyrë që janë me ato stalaktitë dhe stalakmitë, hmm. a ke vësur? Mm -hmm. Do të thotë këto, por është u që zbret nga maja e malit, siç uivarët zbresin. A tek anngrihesh, a i ftohta ndaj sa? Ka... Kjo është herë e parë që ndodh ky fenomen? Kam shënuar që është një fenomen shumë i rrallë që të ngrihin uivarët. Do të thotë se është kus për vetë faktin që është i bukur. Wow. Nuk mendoj se është hera e parë që ka ndodhur, po. Zënjëz dimësoj më shumë dozhe, e ke parasysh. Ju do jega më ndodhur apo bukur. Se na duhet ndëmesë kur bëjmë një jetëre, po kam përsipër që është vërtetare ajo që thon. Që? Që çdo gjë që është bërë më parë pastaj vjen në fundin. Jo, jo, jam, por sepse vjen në fundin ajo. Jo si ka, mund të kenë kaluar disa vite. Sigurisht. Këto gjëra është mund të themi ne, boto sepse vjen në fundin gjithë po vdesim. E ke parasysh? Kto janë vërtetë, realist janë, por Po nesër kapsul. Po edhe këto kanë, edhe këto janë për për uh, para. Ka qenë një këngë kështu. Ëh, uh, kam pëshim që kanë një për Naked Ladies. Si se kam ideën. Siga pas. It's all been done before. Diçka e tillë, it's all been done. Po Bernard, it është kryqëzuar. Zona e zhveshur apo? Mhm. Është grup kanades. E dgjoj mirë. Mhm. Edhe ka pikërisht këtë subjekt që çdo gjë që Në ndodh me, në fakt, kanë ndodhur më par mm -hmm. Për shkën nge bugur Që që unë ju a sugjeroj edhe Me volumin dard It's all been done before Nga the bare naked ladies Mi mqesit gjithë dhe jemi me Klubin e mqesit Mërë mëgjesi që të qitë orë, ashtë të një 7.13 minuta, mishtashu berne, get the ladies all been done before, unë jam blendit të bashkë me jeri, mërë mëgjesi, kemi altin në sulen në të mene, mjësi? ojta reken dhe Lorin mjës? Mjës? Mjës? Terezin, mjës? si shëzomë gjes tjeder në valet, një qindë pi kater dhe në Klam Plus, gjithashtu. Um falendor der tani koleges timen këtu Jerit më thuaj me një video të vogël ndihmon Lali ty me video me me foto me bëti der bëti s'e dëshosh kam zbuluar një tiri 23 të klubi mëjesit te klubi mëjesit te klubi mëjesit faqja jon online Po. Ja insej mërind... interesante është kjo. Kë profesor. Mirë, un po e shpjegoj se çfarë ja, të jo, është. Është 23 vjeç, e ka emrin Kobe Percy. Kobe Percy. Po, uh, ka një faqe te ti në YouTube ku aty het video të ndryshme, qofshin to eksperimente sociale ose shaka që i bën. E kuptoj, ky është një nga këta YouTuber-së. Është një nga këta yllat e YouTube-it që quhen tani më. Yjet. Yjet. Yjet. Oh. <laughs> mhm. Mm Por këtë herë e uh, kanë ndodhur diçka. Ai jeton në New York City dhe uh, ndërkohë që ishte duke ecur me makinën e tij, ka hasur në një grop të madh që i ka shkaktuar edhe uh, prishjen e makinës. Ka rënë, pra, domethënë, atë gropën. Po, ka rënë në grop dhe i është çarë goma e makinës. Okej. Okay. Dhe duke qenë se e kishte këto lloje përvoja jo të mirë nga ana e vet, vendosi që të bëjë diçka. Ës uh, pasi rregulloi makinën, uh, vendosi që në të gjitha gropat që do të hasë gjatë rrugës që do të kryente. Ky është në Manhattan këtu kam përshëpën, po? Në New York. Ëh, ky ëh Mori, për sipër, që të gjitha gropa që do të haset do të mbillta. Me lule. Gropat në rrug, po. Po. Pra, nuk. A e shoh, a e shoh. Ishte shumë idealistë, po. Interesante. Ai ka mbjell deritanin 6 kaktusë, vazhdoni. Ne ka bëballi, video e ka treguar se ç'a bën dot. Shikoj, taçi ky bën tregon të tjerëve. Po, edhe janë edhe reagimet që bëjnë njerëzit. Pra, ideja është të flas. Ta, ta kupton bashkia e New Yorkut që këtu ka gropa zotria, ai shumë gropa saqë të mund edhe të mbillesh. Do të mbjellësh. Lule, lule. Mhm. Ja në më të ndajë së një sakësi. Oh. <laughs> ja, pa lullet një më këtë ka arqëuar shumë, sepse që kojë që që të të nga këto lullet janë shtrejta, po. Hmm. Pa, normal. Si normal. <clears throat> që kënë kushtuar. Yeah. Si, gjithdoj gjithjetër. Bravo, këtë paska lekë dhe me fanë. E më mirë ja bëjnë ti. <laughs> interesanta. Pa, është vërdet interesanta. Një formë. Pa, po, pa, shumë mirë. Mm. Po, sikur në bjellim dhe në. Ne. ne më në bjellim pëmë. <laughs> Po sheh duhet të nuk është ashtëqësh. Yeah, New Yorku është skandal, por Tirana është mirë. Ta kisha këtë ideën para ta kohësh, e kisha mbjell këto borrin në pallatet këtu. Kur? Tani po ankohesh për gropat që kanë qenë ti? Tani kanë qenë ato. Tani nuk ka ka <laughs> <laughs> ka ka ka kanë, tani s'kan këtu i mbjellë këtu. Rirhat oltë. Ka bësh këaj ka ardh, ka një vit që ka mbaruar projekti i lagjes. Sa e di që ka zgjatur shumë vjet, pritje etje etje. Po se kisha këtë. Po kish e njëri që tani ankohet për gropat që kanë qenë, mbasi janë Pasi nuk jen më. Igram akoma. Sa më ngjitet këtu një pyll i vogël tropikal do ishte brejuve si një po, kopsh i ndritur. Mund ta bësh, Holta, por vetëçart. E tani s'ka më kohë. Nëse ke dëshirë. Jo, është bërë gjithë parkimi. Kushtrua tani do të bërat. Nuk lejohet që të mbjellësh ashtu. Po ju kemi lënë një lulëlishte. Keni një lulëlishte? Po kemi. Po ju jeni lule vet si cilagje. Si Mirë. Faleminderit. <laughs> jo, lule u bëm. Faleminderit, si faleminderit Holta, po jeni vërtet jeni lagjë lule. Si spirt, po nuk e tregojmë sigurisht se do duan të vinë gjithë vati pasoj. Banojnë tek juve. Ose të parë. Megjithë jemi me tek, megjithë jemi te mbjelljet, e jemi tek to. Kinin parasysh që është fushatë e madhe kjo e mbjelljeve, për ditë dilet dhe ka evidencë për këtë, jo shaka. Kanë bërë shumë plot për kronika televizive ku duken lloj-lloj njerëzish, aktor, gazetar, fëmijë, të rritur, pleq, plaka, thonë Jo të gjith janë të gjallë, ka edhe të vdekur, por ja kam thënë në kuptimin ose në zemrat e tyre ha. Në fare mënyrë. Yes. Sepse janë edhe që mbjellin për të tjerë, për ata që s'janë pra që janë në shpirt atje. Kan hapur ato ato ca gropa të vogla fantazma pa pemë nduk duke. Nice. ë Ideash këtu. Ësh ësh hapur një kopësht. Është hapur një kopësht. Është bërë një kopësht i ri në parkun e liçenit për nder të një njeriu të jonor. Që s'është më të cilit Po. Kjo është pytja 069 20 17 22 2 069 20 17 22 2 069 20 17 22 2 Në nderdë të cilit pra Kjo ka për shtiri në parkur në lichenet Oke okay. Në ndërgoni atje Mesajin të uaj Arshtora të një 7-18 minuta Në do shkëm të e këtë muzika Altini ka përshjithur për këtë moment Reboot the mission Jeni me Klab FM Mishdashur i përshëndesim që të gjithve Mimjesi është e hën data 5 7.21 minuta, në këtë moment të miqdashur, mirë mëgjesi që të gjithë, si i kën nora Reboot the mission, sa pëtë gjuhat nga The Wallflowers në klubin e mëgjesit Mirë mëgjesi gjithë Mirë mëgjesi jeri Mirë mëgjesi blendin Si jeni njerë Shumë jeri Anthony Pagano është njerë nga geologët Shkenstarët dhe e ishë geolog, biolog, është disaj qëra një fosisht Orë uh, punon për së edhe bashkuarët Amerikës dhe kanë arritur që të bëjnë ca video tja shë zakonëshme, cilat i kanë realizuar në fakt arinjë të polar. Mm -hmm. U kanë vendosur kamera këtyre arinjëve polar, dhe mbas muajshë e muajshë të tëra të gjyrimeve, qikohë për shumë një video që tregonë pasaj jetën e vështirë, duhet thënë, të kashve tani që në groja globali është bërë për ta një realitet. Një dimë shumë, sëpse... Tregon për shumë për rase kur Arimve u qajet akullin në në këmbë dhe Ata bëjnë oh. E pësojnë sepse bëjnë në ujë dhe shtepështirë Po i tregon tuk e luajtur, tuk e gjuajtur E gjitha një që në dhe pukuraj që bëjnë arim polar Kua kanë vendosu këto kamera për Arsye studimore dhe tani që video të kanë Dali anë montuar situash I kanë për ato publike edhe për njëzit që të ishojnë Sepse në këtë farë formë e ndoshta edhe ngrihet më shumë ndërgjegjja për rrezikun e këtyre kafshëve të mrekullueshme që jetojnë në akull. Hapësira që u ka mbetur cila vë është gjithmonë më e ngushtë, gjithmonë më e vogël. Për shkak se sipërfaqja e akullt kurret vazhdimisht. Si jë tregojnë edhe filmat që kanë sin tematik të ngroën globale. Një prej cilëve e pave Altyne ngjat fundjavën si calloy downsizing moment Damon there. Një grup tjetër është atje. Mir. Mm -hmm. Po kjo video që kanë bërë të Arinëve do jetë edhe në faqen tonë në YouTube, në famin në no, faqen tonë në Facebook. Facebook. Mhm. Mm për ata që kanë dëshirë ta shohin. Shumë bukur. Ai rusha. Ë kështu jeri kështu. Ojta kemi në një, kemi ndonjë kështu? Përgjigje të sakta, si i thon? Uh, ë Response. Për një sekond do ta kesh. Për një sekond, okay. Se ishte një Po ndjam për kjo pëllot me lajme dhe zhvillime me të ndrejt, në këshë që unë duaj që të kemi pyte nga aktualiteti sot që ti. Uh -huh. Në zjerim, ato do të kemi një kë kam parë unë. Dekord. Mund të qëmë dhe kës kam parë unë, se mund të bëjmë tre herë, katër herë. O, oh, sa njërë po. <laughs> po të donit, por uh, më ndaj që njërë njër mjëftonë, se uh -huh. pos. Ti bes disim njërzit. Nga njërë për orë nga një herë për orë. Dritora Agolli pra. Dritora Agolli pra. Ës Lorenci 618 i mbaron numrin, fiton dy bileta për në Sinepoli. U bën një vit që kur shkrimtari Dritora Agolli vdiq dhe në këtë përvjetor të parë të largimit të tij, Bashkia e Tiranës ka menduar që të bëjë diçka speciale mbi lidhjet e imësh pra. Wow, shumë mirë. Ës një hapësirë aty në parkun e Liçenit që do të quhet Kopshti i Drituroit, siç dëgjoan në lajme dia. Po njerzit mund të vinë dhe të lexojnë libra të ti. Un tash me vete, po un po sfuta një libër të Ismailit aty ta, ta lexoj. Jo për kuj, e ke parasysh po pa mund të ndodhi por shumë që ta kesh me vete. Po, oh? pa edhe ndonjë. Sepse mundu pak çuditsh për kuizimin që këtu mund i të lexoni po libra të dritrorit. Po kam pëshimën që dritrori thoshte, o je në interesiu sepse vetëm librat e mi do lexojm këtu. Ish... Do hysh. Me zylo do hysh këtu patjetër, a? Do ndiej keq atë. Do ndiej keq prand, thoshte, futin, kamus, futin një Camus, futin një Chadon, çfarë donin? Çfarë donin? Se më mendoj që është kopshi dritor i, por që librat lejohen edhe edhe po mos qofshin nuk censurohen. Në. Sh <tërën> <policia letrar. tërë> Kjo është sigurt. Se vendoj. Edhem po futun kshu pasaj. Policia, policia letrare. Çajeta. Edhi, nuk do të di për plak, nuk është libër. Tek shkollor, tekst shkollor, mirë kalo. Sa <tërë> rreth 25 minuta në këtë moment e bishtashunë do bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti për Dëshiren e atyre që duan të fitojnë dhurata në klubin e mqesit Këtë javë me së tjerave edhe nga Primo Levi, romanin Arnë Pushimi uh -huh. Që është një, një forët se vërtet Përsa i për këtë lëtërsis Edhe është edhe pikërishkoa që u përkujtua tani Holocausti e gjitha këto sepse ajo është tematika e këti libri Ne dojë avim që të gjithë javës Arnë Pushimi në që që qëndronim e ne Tyve të jam i shdashur është kjo agreement e rënda, prokuroria etj etj etj janë kanë qenë përfshira në një çështje lidhje me dy drejtor të rrugëve që janë arrestuar. Cilet janë lënë me janë lënë në burg, të ngarkuar këto a ke pasur siç thosht. Vëmë mm -hmm. në darkësh marr vendimin, por përveç se janë arrestuar këta janë janë arrestuar edhe kaç të tjerë dje. Sa? Sa të tjerë? Është pyetja. Sërbës kanë për të dashamir gjikën për atë anditomen edhe një grupë që ju arestuan kam përshyve në të premten Ishtë të, të, të, të, të në, në. në mesnatën mm. mitis të ejnëtës dhe të premtes Dhe për të folëm në emision e në kaluar Tanikta një njërëzit kanë talë për para gjyqit si shdilet në gjyqat Kanë kërkuar që të japë të largohet nga gjyqimin që është jesë gjyqatësja që i kishtë të lërën shorti Ajo e ka dhëndore që nësa e shëndruar p edhe kjo apo kjo gjukasi të tjetë nuk e ditani egzaksish kushisht e pravi ka lënë në burg nga sa kanë kërkuar ata për të dal por janë arrestuar jo beden këtë që skandal këta por janë arrestuar dhe ka një të tjerë në këtë qështje në lidi me këtë qështje sa mm -hmm. gjadidës dje ok 0-6-19-27-12-2 e të shiren mi gjdashur me perfect të një të ju themë në drejtëm më kanë gillur kjo kanë n qështë fundë djavës jë më pëllqenë për ma ka heqmenjen në kuftim më të kështë fjallës sepse isha këtu duke pjrkafë, duke suqërves, duke parlajmet më mm -hmm. të shmëndi të jemi pasua krymën e mëgjesit perfect, është shumë e bubër kërë gëndon kynë cause we were just kids when we fell in love not knowing what në When you said you looked at me I whispered underneath my breath you heard it darling you as my dreams are whole that someday i'll share her home oh oh i found the love to carry more than just my secrets to carry love to carry children of our own. in the crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people mirëmjes më mirëmjes më hello what's up people mirëmjesi më që gjithë jemi të dashurolta mirëmjesi më mirëmjesi yes. është mërë mërë koha tani për anagramën por ne nuk e kemi gati dua t'ju lajmëroj të bëjmë mbas një këngë jo tani s'ka problem ëh ieri dom të sendon një video të jashtëzakonshme në fakt ieri po kërkoj pak për këtë shikoj edhe se kanë shkruar uhm mm Daily Mail. Pam. Sepse uh, pam një video më ish dashur, e para se t'ju tregoj më atë, domethënë detyemin ka shkruar ndatën një shkurt për këtë. Mhm. Kështu që vetëm para pak ditësh. Por po uh, ju tregoj para se çfar për çfar brät fjal. Është një është një video e një. Grupi Mish. Dikon Itali ka mburrë nën që ja janë duke në, në San Marino, në San Marino, ok. Pra ata janë duke uh, bërë xhiro me biçikleta. Janë ciclista. Edhe <laughs> takohen rastësisht me një prift. M'tregoj deri. Dani edhe prit ti jehsh me biçiklet, por gara ka nisur uh, sepse të dyja palët e kanë marrë si personale duke mua, se dhaj i është bashkuar grupi të ciklistave dhe kush do të arinte sa më shpejt drejt mm -hmm. finales, çfarë finalë nuk dihet se ku është. Me sa po kuptoi unë, sepse gjith janë filmuar rastësisht me një nga këto kamera të GoPro. Go njëri Pro, nga ciklistët ka qenë i paisur me të. Madje asata habitë, sepse gjatë videos ka edhe brohorima po. kur Prifti bën disa lëvizje të rrezikshme. Prifti është spektakolar, Mika. Po Prifti pisa... mundu një ciklist i jashtëzakonshëm. A... Duket në fakt sikur është profesionisti, sepse është shumë i zotë. Po arsye pse un po e kërkoja video, on ishte se doja të zguloja nëse Prifti është vërtet Prift apo është një ciklist dhe zonisti beso se plis më la të dyshoja në momentin që e kam parë mm. sepse ajo është shumë i zotë si ciklist. Do të ishte as bërë edhe një video për chef, nuk e di këtë pjesë, a no. është realisht ai i prit apo jo? E pahesh vaji fluturoi kapele. Mm. Po prit ti si thua se ka kapur i natë. Pritesh jali i ri, do të thënë, po ka kapur i natit me <laughs> me ciklistën. Po <laughs> edhe biçikletën e ka profesionale. Ka një gracela, <laughs> një gracela ka një biçikletë me roda fok. Dhe Jo, realisht specitë shpe pas janë janë marramënse. Ëvërtet. Sa duket edhe si disheza, nuk e di nëse është vërtet disheza apo është efekt kështu. Optik. Për arsye të mëpun kërkoja, ishte për të parë nëse ai ishte kjo dhe, dhe sipas Daily jan, Mail. Po, qonto Zotit edhe. Po kështu e kanë komentuar disa ulta. Da. Sipas Daily Mail është është vërtet kështu, është vërtet pra dhe si dhe, prift. një brifti i cili është duke shkuar në kish dhe që rrasësisht është nga truar me grubin <gjistit> e të qikristëve, dhe... Dhe, dhe pas e ka kërën e i garë me ta, dhe ka që në... Për da digjosh me zë, në disa raste, në fakt nuk është të digjohet shumë, por në disa raste, kur prifti bëm në nga këto levizjet e rezikshme këta qënë atë brorë rasin në korë, uh, këta që ka në kamerë, dhe digjohen shumë fort, kur entuziasmoen dhe inkurajoen atë për kamërshqipin unë, a ka më shumë. Dhe në fund fare, prifti aprojë drejt uh, kishës, kishës të ti. Kishës, pam. Oh. <laughs> dhe dhe shkonë në kishë, e kjo është e gjitha. Super, mirë bramishë, jagu jeni me kluin e mqesit dore është 7.37 minuta. Do të vërë i jeri të kë, faqë janë mos, mos, mos nguroni, e mos harroni, shikoni nëse jeni në makinë këtë momente, këtë video në këti prifti që shkonë punë në bisiklete, do, do hapë video një, do në ebë një drejtë, është të të shka për të parkë. Mm -hmm. Tem pas kur tthemi do të kemi edhe anagramën gati këtu në klubin e Mqjesit. Deri atëherë ora është 7:37, ka muzikë. Say something. Oh, Justin Timberlake. Clear FM. Yeah. Më shjavën e JT Dien e Dogjit e ka rryerur nuk di çfarë. Tem pas. Na gjej pak atë video. <laughs> Everyone knows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 No matter how no no got to be the middle of it but oh, I take her what say I might change the show You're still in my heart somewhere Në më gjesë blendje, altinje, olta, lorëka, më më gjesë gjithëve Jemi gati për anagrama? Mm -hmm. Yes Ehe mm -hmm. dhe Jemi gati Anagrama okay. Në klubin amigjesi. e mjësit Edi kush ardhme? Shë ka e gjatë? Jo Ardhë tuhca <laughs> Tuhca Atere ardh? ardhë? Tuhca Ardhë? Tuh Tu hca. Art. Oke, oke. Art of. Si, oke, mos më. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke, gjeti. Oke, oke, gjeti pra. Gjasnas mos sa thua, s'ka problem. Më duhet të mos vijë turma e Germana, sigurisht, ne bëre nga do të ajo. Më hem 3 Gërma nga fjalët që gjeti sa fjalë është. Po mirë, më të shkirtë. Atëre ieri. Është veri. R t. B r t. Po, bravo. Bravo, e saktë. E saktë. Beranti është ana. Ardë Tuhca, mi ishda shur, Ardë Tuhca. Oke. Ardë Tuhca. Eme mirë të i. Ese edhe një, në të të njështë. Unë tash jam pa gjumë. Ardë Tuhca. Oke. 0-6-19-27-22. 0-6-19-27-22. Për shfaluaj, Molta? Për shfaluaj, Molta. Për një orë nga primi moqës. Falem dejet, Molta. Dor kjo uh, kemi fituar së fundi. Kemi dhe, dhe një dhe fitues, janë arrestuar dhe dy të tjerë nga. Edhe dy të tjerë, është saktë, edhe dy të tjerë. 515 i mbaron numri Fatjonet dhe fiton dy bileta për sinema Plex. Bravo. Aj ah, lumt Juve. Shumë shumë mirë. Faleminderit. A uh, bëjmë një pjetër, tjetër pyetje? Po, mund ta bëjmë. Një pjetër tytyti. S'ka gjë, kuptohet. U Pjetër tytyja. U falot tjetër pyetje. Ehm. Um, mm. Miq të dashur lidhem katapyrë dhe mm. në sheshin kryesor të Athinës pam dje është mbajtur një manifestim i thirrur nga shoqëria civile që mbështypen unë në përgjithësi aktorë të ndryshëm të shoqërisë greke lidhur me emrin e Maqedonis. Dhe se si ata e kundëstojn këtë, sepse Maqedonia quhet kraina veriore e Greqisë dhe ata nuk duan që një shtet tjetër është pak a shumë sikur të krijohej një shtet tjetër dhe ta qu안e për shkak të thoshte Labëria. Nuk kupton apo apo diçka e kësaj natyre, mm -hmm. që ne dimë se është diçka që është sinonim me të qenit shqiptar. Dhe kështu është në fakt edhe veriu i Greqisë quhet Maqedonia, dhe ata kanë problem që një shtet tjetër të marri Emri, Emri, e më johë se pse këta janë Slav. Dhe Maqedonia ishte vendi do e nuk ka përputhje me me vitet ata ishin aty kur ajo mbante emrin Maqedoni. Kan ardhur më vonë. Dhe sian ata, maqedonasit. Po gjithsesi, pa hyrë tek saj. Pyetja është sa raportuan mediat se u mblodhën? Ka qenë gigant manifestimi. Mhm. Mm sa raportuan mediat se u mblodhën në sheshin kryesor në Athin për të protestuar ndaj emrit të Maqedonisë së Grekë nuk duan që ky term përdoret as as në forma të ndryshme thon ata. Edhe kjo është, ju e dini, çështja e emrit është mm -hmm. ka u bën dekada tani që mban pengë dhe Maqedoninë në vetëta. Pa Patë mund të futen një projekt shumë i bukur për shkakun nëse vendosin. Meqenëse janë si janë Maqedonas, në kuptimin e parë të fjalës, pse mos bëjnë diçka për shkakun? Bëjnë kreativ të tipit? Po ku dijon? Dgjë një emër. Si është bukur ti vesh një emër bebes? Vëri një emër. Junë, për shembull, gjen bërthama nga më ndryshmënd këtu, lëndë derrash e gjëra, këtu vënë emra me, por nuk e di se çfarë janë ose se çfarë quhen. Kishe gjetë sa të vogla, për shembull, ta më këto janë Arlindja. Arlindja? Po, e bëri vënë, Arlindja ishte ato. Mirë. Si bërthama vonë, po. E di, edhe un Ai që po, është më ndajëtar. Po paise po, ja kanë vërtet Arlindja. <laughs> Oh, i shënganar lindja shumë bukur apo. Mirë, ehm um, mbrëmësh dashurishte Super Bowl-in në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u mbajt në Minneapolis dhe Justin Timberlake. Ishte artisti i zgjedhur këtë vit për të bërë spektaklin e gjysmës së lojës, siç e quajnë ata. Ësht pushimi midis pjesës së parë dhe pjesës së dytë ku bën gjithmonë një spektakël fantastik. Justin Timberlake ka kënduar një kolazh të gjithë këngëve të tij nga ato të vjetra deri te Monterrey. Dhe unë mendova që këtë video ta luanim të një në mgjes. Një janë 3 bit minuta. Okay. Por është një spektakl i jarëzakonshëm, gjithë bota është ikonë. Një koreografi e një ndërtim që është zili për të pare e kënajnësi gjithashtu. Që që është për ju të një në klubin e mgjesit, Justin Timberlake. E ka njësur me këtë këngin e fundit fare Edhe ka vazhduar pasaj me gjithë tjera Po të shikosh, se qarë është bërë në Koreografi dhe spektakel është tjetër që Një mqesit që të gjithë dhe Jani me klubin e mqesit në valet e Club FM Në një 100.4 Edhe në ekranin e Club Plus Everybody's so clean Your friends, my friends And they ain't got the top six on the floor Cause yeah, baby I gotta go dance yeah. Go fucks, put em on no dance You know what I wanna do, yeah <laughs> Baby, don't you smile like you huh. It's like we touch you now, time to do to you the nft kids and it goes like uh, hey down up so good fight so hey down up bring it back them other choirs It's like, yeah, yeah, yeah, yeah Dirty brain You see these shakus, baby, I'm your slave I'll let you with me if I'm misbehaved It's just that no one makes me feel this way Let me hear you see the boys, let me Dirty boys Don't let me down and cry Don't let me down and cry Don't let me down and cry Don't let me down and cry Don't let me down and cry Don't let me down and cry Come on and let me see what you're choking with Nih abu e open the 97 minuta jenë me klubin e mëgjesit edhe këtë pjesë të dy të kësaj të honet e datës 5, mirë mëgjesi Gjitva, mirë mëgjesi Blendi mirë mëgjesi Olta, mirë mëgjesi Altini mirë mëgjesi Lorca, më gjesi, mirë mëgjesi Legazi ja, ja, mirë si ka Artur, mirë mëgjesi Eri mirë si ka Artur, ja Artur Mang, mirë, si ka loj fundjava që të gjë okej, okay, fundjava shkoj mirë koha ishte pak me breshë, nuk dha mundësi shumë që e ekspleronim... të eksploronim. Edhe nga juve me pak breshë? <laughs> kishte edhe nga zona jon, kishte edhe nga zona jon. <laughs> kishte <laughs> të shtunën në fakt ishte i moment kur uh, shiu nuk binte më nga lart poshtë, por binte kështu, nga majta në të djathtë. E lagde një fa, e kampadalli se frynte edhe erë edhe po. Shumë mirë, mirë se ke ardhur Gazit, çdo të hënmisht ashur me gazin këtu në uh, klubin e mëqjesit. Gazin nga automag.al, faqja e cila i dedikohet të gjitha makinave, informacionit mbi makinat. Makina, dhe, dhe të re ato vjetrat mirëmbajtja e lloj-lloj gjërash. Gazën e sot do të flasim në një kemi kemi filluar një cikël. Po themi, kemi 3 mm -hmm. vjet që kjo është java e tretë. Planzim për të blerë makina në çmime të ndryshme. Sekse sot exact. edhe për ata që na ndjekin në, në Facebook, titulli është Si do zgjidhim një makinë me 20000 euro. Dhe mund të duket sa njerëz thonë, "Ujë, ke kërkuar 20000." Po kemi folur si do zgjidhesh një makinë me 5000 euro. Ne fillojmë me 5, euro, kemi 10. Me 10 um, dhënë let, jemi realist, ka makina që kushtojnë mbi 100000 euro, kështu që 20000 euro nuk janë në termat e makinave, nuk është fundi. Filloj ti një buxhet i rëndësishëm për xhepat e kujdoh. Janë shumë dhe... para, janë shumë para, por Por makinat mund shum, shum të jenë edhe shumë shumë të shtrenjta ndonjëherë. Bota e makineve dihet që është e shtrenjtë, kështu mm. që ne kjo është zgjidhja që të bëjmë domethënë një lloj kështu eksplorimi vertikal në të, të gjithë segmentin, në të gjitha kategoritë, për të gjithë xhepat dhe për të gjitha mundësitë. Kështu që Shtu sot që? kemi mbritur në kemi 2000 € në, në dorë. Dhe duam na duhet të shikoj aty në faqen. Jo, po mos di ku bëjmë ban, po ok. Kam pëshimën që uh, unë nuk e di, të kem pasur në një 20000 € bashkum, ndoshta në banka kem çënë afër kështu. Por ojo kam qenë një herë tek 100 milionësh, pa to janë lek. Këshëtsë quhet. Ehm, atëherë dëgjoj. Kemi 20000 euro dhe duam të zgjedhim një makinë. Çfarë çfarë fillojmë të kërkojmë? Ehm, edhe një shkurtimisht tu mos, domethënë mos umbasim koën e kemi trajtuar cilat janë kriteret e blerjes një makine. ë që njëri domethënë ka preferencat e tij tek të cilat ne nuk ndërhyjm, pastaj kriteret e tjera janë lloji për durimit, nevoja për hapësirë a uh, lloj motori që makina do të ketë nëse është e përdorur, çfarë moshe? Mosha në vite, mosha në kilometra, mm -hmm. nëse pastaj flasim për normativën e antidotit, pra sa e ndot në mjedisin makina jon, ë uh, dhe natyrisht pastaj uh, shikojmë vim tek dilema e madhe e makinës të re apo makinës të përdorur. Sepse me të drejtën kjo është kategoria e, e edhe në një kategori më parë se aj e kishim këtë dilem, kishim... por tani kjo bëhet më prezente, sepse më prezente bëhet më më e vështirë në një farë mënyrë, por në kuptimin e mirë fjalës për shkak se ka mendoj një gam shumë se të gjerë makinash që janë fringo të reja nën 20000 euro, pra mund të djesh makinat të sakta mm -hmm. në këtë. Prandaj bëhet pyetja, do të marr një makinë që ka kushtuar ndoshta edhe më shumë se kaj, por është e përdorur pak apo të dua një fringo. ë çdo njerëj mund t'i japë përgjigjen e saj kësaj gjëje, po cilët janë makinat e reja që mund të blihen? Kemi përmendur edhe se ka luaj segmentin A. Flasim për makina qyteti kompakte uh, me 20000 euro këtu kemi akses pa diskutim në segmentin A, mund të zgjedhim çfarë dëloj gjë në këtë makina, dedikime, autografe apo ku mm -hmm. diun, pra me personalizim maksimal. Në segmentin B gjithashtu, që makinat fillojnë të jenë më të mëdha, ëh, mm -hmm. kemi akses në të gjithë modelet ëh uh, me llojë, me të gjithë teknologjinë që ne duam, me çfarë dëloj uh, paisjes dhe aksesorë që ajo markë do të ofrojë, mund të blejmë me 20000 euro madje edhe buxhetin atë pron mm -hmm. për të bërë pastaj me këtë makinë të gjitha udhëtimet që duam. Sepse do të thotë që makinat e vogla A dhe B janë praktikisht të gjitha nën 20000 euro, shem mund të marrim një kontorëm midis 10 dhe 15000 euro. Edhe të marrim ma atë versionin që është më i pasuruar me opsionet. Në segmentin B pa diskutim që po. ë uh, Kështu që pikurisht për kësaj mund të hedhim sytë edhe në segmentin tjetër, që është segmenti C, mm -hmm. te cilin shumë vende fillojnë ta quajnë edhe makina familjare sepse makinat fillojnë të jenë më të mëdha, më të më rehatshme, mm -hmm. me më shumë hapësirë dhe me motorë që janë edhe më të fuqishëm. Në segmentin C, uh, marka ti përmendin vetëm për të dhënë idenë uh, gjithmonë? Sigurisht, ose modelet, uh, po. Ose modelet pikërisht, uh, mund të flasim për një Volkswagen Golf, uh, mund të flasim për një ehm um, Ford Focus, mund të flasim për një Renault Megane mund të flasim për një Peugeot 308, mm. mund të flasim. Do të thënë, të reja, të reja janë Fringo, uh, janë produkte të mira të gjitha këto. Janë të gjitha shumë të mira, blend, janë makina që ne i blejmë me kontratë, janë makina që ne i blejmë me garanci. Mm -hmm. Janë makina që ne fusim kokën në një makinë sigurt. Po, do të thënë standarde të sigurisë, po, dhe në mos jofshin makina luksoze, këto janë makina të cilat gjithsesi lindin në vitin që ne jetojmë. Pra pa, janë, janë makina kontemporane, janë makina bashkohore. Ëh, uh -huh. uh, veçëh qesai, bashai an edhe kam përshepun un që këto vijnë pajisura me opsionet e bazë tyra ka një, ëh, apo apo të algoritimit, domethënë gjitha këto gjëra në, në modelin bazë kanë një pajisje vërtet jo të keqe me të gjitha këto gjëra që ti përmende, do të thotë që Uh, natyrisht nëse ne duam në këtë makinë një motor 2000 nafta që është ai i preferuar nga tregu shqiptar me kambio automatike me opsionet maksimale uh, 20000 euro nuk mjaftojnë. Meqart. Por sepse do të kalojë 20000 ata. E, 20 e, e kaloj 22 23 po. 22 23, 23 25 në varësi të në varësi të rasteve në varësi të me... gjërave që ne kërkojmë sepse në, në këtë segment shpeshero ofrohen dha makina me po thehim me një lloj paisi motori sportive të tjera që i te e kalon mm -hmm. diëshem madje vlera 20000 euro. E kuptoj. Pra çështja është sërish Do ta marrim një makinë të re, po makine, uh, jo një CDI, po them po. Pikërisht, kjo është kjo është diferenca, jo ato lloj makine, jo një makinë që te ka lënë 200 kuaj fuqi e të tjerë, nuk, domethënë 20 mijë nuk mjaftojnë për këtë lloj makinash, por në versionet bazë ose pak mbi bazë natyrisht mjaftojnë. Po një SUV, siç po i quajnë tani. Ka marka, për shembull si Hyundai në në një, një rast apo të tjera, që që domethënë ofrojnë edhe modele, të cilat janë, po themi, njerëzit i quajn zakonisht si jeep. Megjithëse kjo është një tjetër markë, kjo është një markë legendare. Po një SUV për një sport po, po, utility po, po. vehicle, pra një makinë me përdorim sportiv ose një makinë e lartë siç e themi. Edhe edhe mesa duket kjo në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, ky është modeli preferuar. Njerëzit i kanë çejfto makinën. Blend dukesh je një njohës i miri i tregut të automjeteve dhe i tregut <laughs> të automjeteve njëkohësisht mesa duket. Uh, Pikërisht kjo është e bukur që me 20000 euro, theunë të, të kemi akses në segmentin crossover per ose uh, SUV të vogël, ju a ndryshe dhe SUV mesatar. Ëh. Mm -hmm. Pra crossover, Ndekisht, për ata që se din, është kur janë modelet e para të SUV-ve teknikisht, dhe? po janë modelet e para teknikisht bazohen në një model tjetër serie i cili pastaj përpunohet, mm -hmm. ngrihet pak si nivel, përshtatet platforma baza shasia dhe pastaj fillon tjetë për paisu dhe me disa teknologji që kanë për, po themi për tërheqjen 4x4. Mendimi im është se këto crossover-at janë fantastik, në kuptimin që kanë ofron akoma, ofron ato lartësinë, sportivitetin dorësa 4x4 po ka në koma të të ngarit e, e veturës, që është e më letë, më, njashmë let, më, pickers, më pickers, sportive. Pikerës, është shumë e sakë blend, dhe pavërsisht, po themi preferenca ose disa, disa shqieve tradicionaliste, ku makina sedan është, makina perfekte, et tjera, mm. et tjera. Makinat e SUV-se që the dhe ti, vërshdojnë t'jën segmenti më në modë, dhe parashikohet që të dyfishohet zgjerimi uh, i tyre në treg brenda 5 viteve të ardhme. Pra do vjen më shumë nga këto do të vazhdojnë të rriten. Pra, pra kur do, do të vazhdojnë të rritet? ë uh, janë disa segmente që janë duke u zhdukur. Uh, për shembull, uh, një segment që SUV po konsumon ose po kanibalizon shumë brenda vetes janë modelet station wagon. Oh. Sepse një SUV është një lloj station wagoni ose ngritur, për të bagazhit, siç i themi ne. Po, po, ose për të bagazhit i themi ne. Po minivanet ato, mini mini uh, furgonët familiarë um, Edhe ato janë duke u zhdukur ose duke reduktuar. Sepse universiteti disa çështje tis të asaj ka. I ka i ka pothuajse të gjitha në faqen dhe dhe dhe segmenti Van ka qen ai tipiku i ndoshta edhe për ty për shembull ose për mua në momentin që ke dhe nevoja, më thënë kende dëshironë guidës që përmendët mm. i kende kanë nevojë për të paktën një makinë të bukur, që të jetë pak edhe trendy dhe ke nevojë për hapësirë dikur fillon të ishte një zgjedhje e vështirë, pra nëse do merrë një van, do ishte një makinë që quhohej e shëmtuar, makinë funizimi, e... makinë no. për baballarë me shumë fëmijë, mm. makinë për të çuar. Dica i ka pasur shok në punë që virin me minivan dhe qari rrugës. <laughs> <laughs> Sepse agroja ka marrë makinën, thoshte mëm, ka ngel minivanin, kishin 4 kalamaj, duhet do të kishin patjetër minivan. <laughs> Ëh, uh, ndërkohë që një SUV ofron, pra, mm. po themi të njëjtat gjëra, por mbetet një makinë me sa duket dhe të rregull e konfirmo ndjeshem dgjojë mbetet një makinë e bukur, S'ta... mbetet një makina atraktive. A tjetër është sportivë aka atë sepse janë në fakt dhe madje e bukur e, e këtyre gjërave pavarësisht së shumicën e kohës këto gjë e thon të gjithë edhe vet mm. prodhuesit këtë makina përdoret në asfalt vetëm ideja e një 4x4 për një aventurë off road ose mm. e mundësisë që ajo ja të ofron të jep një sensacion lirie dhe sigurie në disa raste mm. ne në fakt kemi pasur disa nevoja shumë bazike si për shemb kur për mbi të lagja oh. këto janë mm. makina më të më dhe dhe larta dhe Eh, okay, dakor. Okay, <laughs> jo. Po kur se... për vitet lagja jonë, ai jo, jo kjo bazë ajo. Po le të themi që lagja përmbytet më shpesh, është shpe herë për, dhe... her për fatkeqësi se sa ti ke nevojë të bësh eksplorim uh, aventurë. Po mirë, vë, nëse e dim, mund ndoshta të më japin përgjigje për këtë pyetje. Nëse një shqiptar tipik sot ka 20000 euro për t'i shpenzuar. E un kam parë, më thënë drejtë. Jo, kam... jo shqiptari tipik ose më saktë është është një shifrë blen në faktë shumica e njerëzve nuk e blen me lek si thëti i kemi në dorë por përdorin formula financimit të pjesme apo të plotë ai i paguën me këste kjo është ide Dipo shumë po dëgjojë një gjë ë uh, duke parë këtë Super Bowl ishte një reklamë e Mercedesit le ta themi në Britani ishte kanali ishte britanik dhe uh, i vetëni çmim që u dha dhe ideja sportive ishte që këto vajza që po antronte e meritonte sepse punonte fort që që është një arkitekt dhe apo diçka kështu edhe një, një benzi bukuri kush që vinde dhe ata dhe vetëm shmimin mujor. Mm -hmm. Nuk than që kushton 33.000 pound dhe apo kudimun sësa, por than esak, që esak, mund të keshë këtë për 129 pound dhe në, në muaj me to në financime. I kujtësh kjo është blanda ajo që po thoshim, madje ka disa marka ose disa modele brenda këtyre markave, Volvo për shembull është një prej këtyre që ka që disa modele të veçanta nuk i shet më. Realisht bie koncepti i shitjes, por i ofron në këtë që thuhet i quhet ndryshe leasing. Po ëh uh, çu do të thotë ti nuk e blen më makinën ajo natyrisht është ajo atje do të thon ti bën një kontratë paguan lek për ta s'është askujt vetë ëh nëse por, e ka dikush t'i e pa, pa diskutim <laughs> pa respektim por formula blerjes nuk është më ajo e, e do të thon është një lloj edhe në rastin e financimit hmm. unë e paguaj edhe në fund fare kjo bëhet e imja por ti paguan për një periudhë vitësh shifrën që sipas modelit pastaj do të ndan ka formula që që bën llogaritjen një for, dhe dhe form do të thonë është një form qiraje po themi është në një fermë një form qiraje afatgjatë afat dhe ndodh kjo gjë ku ti je në të gjitha domethënë edh, edhe nga ana ligjore ti je pronari i kësaj makine por uh, pavarësisht disa detajeve të vogla që bëjn më sjetë e bëjnë makinën të mos jetë pronë jote domethënë deri në fund ose në formën më të plotë ti nuk mund ta shesësh të makinë, ndoshta kjo është diferenca e vetme esenciale. Do ta kthesh brapa tek pronari. Por dhe ky do të ishte një koncept vërtet shumë i mirë sepse të të lejon të mundsoni ti të përdorosh gjithmonë vlen për makinat e reja, mm -hmm. në shumicën e rasteve ose shu, ose domethën shumë pak të përdorura me formula të veçanta me 10.000 kilometra gjëra të këtij lloji dhe lejojnë që të ngrihet, të përmirësohet ndjeshëm niveli i makineve në qarkullim. Sepse Makinat e vjetra dalin jasht, nuk kanë më vlerë, domethënë komerciale dhe dalin jashtë përdorimit automatikisht. Kto forma janë, janë digital rent po në Shqipëri, ekzistojnë tani ë. O le të flasim vetëm pak për këtë. Domethënë se koncepti është i mirë. Kto këto shërbime, po them shërbime financiare tani më janë dhe në Shqipëri. Se njerëzit si gjithmonë kanë me anë ideën që ti duhet i kesh ti mbledhësh një herë, ti bësh një herë 20000 € bash, siç po flisnim. Ose të bëshë një kolë, po, dhe të keshë një zëpë njërë, dhe nuk e që ti e plakur, pas taj modeli që ti dëshirojn... i dëshirojë, dhe nuk e që ai nga <skrisa> i këpërgjimot. Po, Bo, bota, Koshmatia. realisht, do më dëmë bota që i përdor dhe i situash shion në të mështëa këto makina, i... nuk i kanë asa ta parate. Këto janë shumë para edhe për një familje çoftë po të amerikane po thua? Është është shumë e vërtetë blen dhe e bukur aksa gjëja është që pavarësisht mundësive ekonomike ne për më një 20000 euro tham që kemi filluar të flasim edhe për makina që e thësi sepse një SUV është një makinë të cilën nuk e blen nga nevoja, mm. asnjë nuk ka nevojë reale të ketë një SUV, por është edhe dëshira këtu brenda. ë mm -hmm. uh, Fillojmë të kemi pra për një periudhë caktuar çdo kush mendon un kam dëshirë vdes për një makinë të bukur të llojit X apo Y për një periudhë vogël bën një sakrificë, gjë të cilën nuk mund ta bësh natyrisht për të gjithë shumën e makinës, mm. por për një periudhë të caktuar mund ta bësh pa diskutim. Kështu që, okay, ehm, uh, kështu uh, që çdo zgjidhje jithë... e ti, nëse <laughs> do të jepnim ti për shembull në të ormende, zërre se, gazet se nuk i kemi këtu me vede, por zërre se do t'i kishe ti tani, në dispozicion një shumë 20.000 euro për të bajdur, për qarë do meri ti për veden të. Unë un, dhëtë thoshe dy gjëra, uh, uh, nga dhëna racionale, ne kemi oforërët disa test drive të cilë të janë të disponushmë në faqën tonë, disa e. po, disa modelet fundit, njëri për t'yre është një SUV, ishte vërtet atraktiv për këtë gjë. E, se e kam parë, e vizitoj faqëtë të voj. Oke, falim dirët. Êshtë bëtë fjalë për se atë Ateca? Shumë sakt, shumë sakt, por thjeshtë për sëris dhe më thënë. Flasim për segbente, me gjitha të realisht Ateca Shepo dhe ka dhe pletarës të tjera, janë makinë e vërtetë mira, janë makinë e cilisore, janë makinë e që tëfrojnë që të gjithë që t'i ge nevojë dhe për te i kësaj për staj. Ndërkohë, unë vetë jam Sëpse e thamë që në fillojnë farës dë njëri me lehte tjë të tjë blenët e që do Unë dhëtë fillojnë të gjoja për në një makinë sportive në ato pak old fashion Që janë ndoshtë të me... E kundë të të të gjërajin e poflasim që ndoshtë të nuk kanë edhe kaj që më hapsirë Që ndoshtë të nuk kanë uh, dhe më thënë të gjithë uh, nivelin e, e teknologisë Ti për kërdojnë por... makinë të vogëlë sportive më më thomë? Uh, Fiks Si fix. Kevin Spacey të kë <laughs> American Beauty <laughs> uh, <laughs> oh, yeah. uh, bla do motor do të jesh një motor do të jini havi me 10 me 10 me Kevin Spacey sepse nuk kemi hapësirë atë kur e donim do të ishte që duam që duam të ngjajmë të gjithë kehi spazi i dashur për të tanë jo gj tani një bëtu te vogël nuk ka domethënë po ai ideon një makinë të vogël makinat e vogla sportive janë janë realisht tetë dashuri pastaj po puna është që të bëjnë çfarë ke idea për anëdo që ne flasim për të gjithë për kamë automatike apo për çdo gjë që të jetë me teknologji me me kompjuter ekudion janë të gjitha gjërat që unë në një moment tuar makinë me të cilën do kishte dëshirë të dilja mm -hmm. ditën e dielë ende nuk e kam të makinë është një gjë tjetër që nuk ka lidhje me e këtë deklaratë dhe me një po ta ruaj un golfin do ta ruaj dhe do ta do ta nxir pastaj kur kur të zhduken makinat me marshë me me freksion si kështu do e nxir kështu me me me qira do më thonë 5 minuta një xhiro me golfin e dhjemë, në lagjës vjem si angjë jam jam dakor të un jam në pritje në faqe ti ta bësh të gjësa ti nga ka koqe kemi biseduar po ti themën përpara se ti e shitet onë po ti themën përpara që që shqiptarët preferojnë makinata automatike është e vërtetë kjo shumë e vërtetë Nuk e duan me Marsh. Jo, ja, ja, absolutisht është gati gati si një sharje, domethënë kur kur dikush flet për makina, s'ka qenë thënë... çdo diku. Po nuk e kanë qenë, s'ka pasur, po s'ka patur pa. në fakt. Uh, Shikoj blen, në Europë ka automatike vjen, ka, qëllat, vien, qëllat. ka me automatike vjen me vonesë. Në uh, mos në shajmë i fjallë në qulatë, yeah, se yeah, të gjithë taj që vdesin më di për kamë në automatike, Gorda lashishtë. Dali në gjiro dhe, dhe, dhe. dhe nga bloku e të tjera. Shqiptarët kanë, realisht le të thejmë, në më thënë, e gjithë të imi shqiptarë, po kanë dhe një, një loj ideja të gëbuar për qëfarë është kamë në automatike. Ideja që me kamë në automatike, ti dorë në dhjahtë mund të keshë lirë të për dorë të cirularin. E këptoj Ba, unë un përverë e kokë në marshit Dore e dja të kokë në marshit Dhe shumë të tjera, po ideja për e shë Kami automatike në Europë vjen relativisht vonë Në më thë në mënyrë të përhapur Sot është në modelet e reja ofrohet shumë më shumë se sa ka qenë ndërkohë. Tash është vështirë gjithë makinë me kamje manuale është, sidomos po sidomos në, në rastin që edhe pak më shumë se mbi 20000 euro për fillim flasim për segmentin të si për fillon të jetë shumë e vështirë realisht sepse është një gjë e mirë, nuk është gjë e. Do të thotë, do të thotë, jo jo, sigurisht kamjet automatike janë janë shumë të mira, po është është ti të di çka, ka një ka një largim do të them nga ajo e di që uh, e, e di po kjo është edhe çështje e sportivitetit të këtij. Kjo që po thoshim para para, kjo që po thoshim për, do të thonë çfarë mund të bësh me me X lek. Uh, Ideja është çdo kush bën zgjidhjet e tij, por preferencat, njësoj siç po preferohet modeli SUV, preferenca edhe në rastin e kampios, Shkëndrit ka mese automatike. Mm. E kundërta është vretur në Amerik Blend, një, do të thonë një trek që ose vendi ti e njeh shumë më mirë ku kamë automatike dhe ka lulzuar prej shumë dekadash. Ky është e vështirë të gjejë një manual. Është vënë, po, er. në në në 10 vjeçare në fundit është vënë një tendencë e vogël natyrisht, po e kthimi të kamës automatike pikërisht me këtë mburrën që po thoshet ti, pra një burr i vërtet ose një pilot i vërtet. Ti kamisë manuelle. Në fund që do të thotë që një një mashkull i vërtet, një burr i vërtet, një pilot i vërtet, një profesionist i vërtet, vërtet nuk ka nevojë për të komplekse sepse nga... din ti japi vetë makinës. Do vetëm vin dizel në seri Fast and Furious. Po, era domunque un passo unitikim kulturor, me thën drejtën tek Tiranë. Ëh, uh... sepse se bën dot atë gara nëse s'ke kontrollin e me automatike. Eh. Okej, okay, faleminderit. <laughs> Ës gazi më i dashur, folim sot për makinën që shfasim çdo herë, por për çfarë mund të blesh me 20000 euro apo me një financim për 20000 euro? Gazi nga automag.al me... dy... pra, pra, pra. <laughs> do ta takojmë sërish t'von, që vjen. Faleminderit Gazi. Faleminderit. Faleminderit për programin. Faleminderit juve. Faleminderit ty. Dy herë. Prapë, prapë. Do dëgjojmë një këngë tani? Super, kemi muzikë, do të shkëpudhem bas kësaj për një ndërbërejë shumë të shkurë të rëpubisitare dhe, dhe mërë shumë program në anën tjetër do të luajme i shtashët e kadurata në klubin e mqesit. centers across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Hello. Mirëmjes. Më Mirëmjes më Blendi. Mirëmjes më të gjithëve kudo që jeni, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Mirëdashu këtu me klubi Mirëmjesit në Club FM 104. Atëherë në sheshin sid, Sintagma në Athinë Mm -hmm. Jan mbledhur dhe një numër shumë i madh gregësh. Askush nuk ka mundur ti numrojë të gjithë dhe madje ka patur uh, sipas organizatorëve dhe policisë, ëh, mm -hmm. një mos rendim për sa i përket numrit të pjesëmarrësve. Megjithatë, përgjigjja e saktë sipas nesh është 1.5 milion. Po. Që okay. sigurisht e dimë që është e ekzagjeruar e nuk mund të jetë, por kjo okay. është çfarë ata organizatorët kanë thënë, kështu që sa i përket Personi që na dërgon neve mesazhin, ai është ose ajo, është në rregull. Mm -hmm. Se kaçë kanë thënë organizata. Dërgo policia thot 140.000 kanë qenë, ka që është prapë një, me të ndryshëm një miting shumë i map. 140.000, por këto numra janë asafër me njëri tjetrin. 140.000 jo. me 1.5 milionë, apo ashtu, kush e di. I bia të thonin janë 10 fishe. I njerëzve. Po kjo s'mund të jetë sepse në Turqi po, nuk e bëri Erdogani një miting e mbanim vetëm para sa kohë. Po, po. Qi patim mbledhur shumë det me njerëz atijem, po. O si shtë 1.5 miliona, sa i. Njese. E, për njese. Shënë Zani, si ka, kush fiton? Zani një 4-6 t'im bëra nëmri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Kanë zbuluar mishdashur në Gjungël. Mhm. Mm Këta... Këta në cilë në Gjungël? E, nuk duha të themë, sëpse kjo okay, është, është të të besi mm -hmm. përjet, ja. Por në Gjungël kanë zbuluar, shkencëtarët, me amë të këtyre imazherive, një qytet të tërë të fshehur, tër, të animë të r me spenvë. Oh, dhe xhungullës sa bukur. Dhe sipas tyre, ky qytet është 2000 vjeçar, minimumi. Dhe ka qenë një qytet që mund të ketë patur mbi 10 milion banorë. Wow, Tani, o, kjo është një nga gjërat që që skencenar po thon, për edhe edhe kjo më habitet realisht më shokon. 10 milion i bie po më e njëri mbi tjetrin se. Çiko 10 milion sot <laughs> sot so, ka qytete që kanë nga 10 milion, edhe më të mëdha se 10 milion. Ato um. mega cities kanë nga 30 nga 40, 20, por 2000 vjet më parë do thotë që qytetet nuk kanë qenë kaq të mëdha asnjëherë. Në 2000 vjet më parë oh. akoma i rrethoni me mure. Mhm dhe i mbanin brenda, ju e dini, ishin dvecë. Dvecë po. Por kjo është në botën tjetër, në, ose në botën e re, dua të them. Atje ku ne s'kishim vajtur, kontinentin amerikan. Un po i pyes tani në cilin vend është bërë ky zbulim? Ka tempuj, ka rrugë, ka shkolla, ka shtëpi dici, banimi, domethënë që është një një një, një qytet gjigant i tërë i fshirë me drurve dhe xhunglës, tani më i mbuluar nga bimësia dhe është gjedur me andë të këtyre imajëve ose, ose uh, rezeve penetruese që shkencëtarët mund të përdorin nësot për të, të parë. Mm -hmm. Arkeologi digitali në infarë mënyre. Si që të tonë. Që Qështë në Shkruani, 067-2722 që shkëtë gjedur këjë qytet i ma. Dërë të tjera, lajme, për që ka edhe për uh, Pamela Anderson. Oh, që ka bërë? Që ka ndodhër? Pamela Anderson ka bërë uh, 50 vjeqë pra e ca koshë. Urina. dhe ka shkruar ose ka ka shkruar. <laughs> ka ka dhënë një intervistë dhe ka folur për uh, për Mail Online, publikimin mm -hmm. britanik. Mhm. Dhe ka treguar se si mund të jesh ende një seks simbol edhe kur je 50 vjeç, thotë që më kanë ardhur këto, më kanë lënë këto të nxehta, thotë. Hot flashes, kam mm -hmm. arritur. <laughs> Në vend këto por kam një <laughs> dashnor të ri, 18 vjet më të ri se unë, thotë ajo, i cili Më në freskon në vazhdimisht. Nuk hoqë i dorë kjo në vërime. Po, edhe unë se tia, sepse para të koshë u folë si kur, bërë, a, bërë. si kur ishte ky, djalli i... I kujtë. Sembeliut, hyse mbeliut, fatë mirë i se mbeliut, nuk ishte ky me pa mailën në... Hmm, posa, voka, si mërë ata dhe ishën si pin kafe, ata këshën ta nga oteli bashkë, unë në bëjmë në kam parë dhe fotot, unë i kam parë fotot Po, <gibli> po, rrëta për shikoja unë se tash, mos e kishtë e fjallin për të tonin, e gërës ishë më të si bëdhe këtë Këtë në të njëri, po, këtë është, jo, i dashur i saj aktual është një, është një futbolist, të të në djetë vjetë me njëri që i që vetë Adilë Mhm. Mm Adil Remi, kam përsëritur se ka mbiemrin? Po Remi, po sigurisht, futbollisti i ënjër këtu. Pani, unë se di se sa ënjër është këtu, po. Ne smarin vesh në futboll. Por ç'e që... di që ne smarin vesh. Ai është francezmës? Po po, ashy bi francez me origjin algjeriani mbiçet jetë. Remi. Ai Adil, e ke pse? Luan me kombëtaren e Francës. Dallja që emrin më tamam se si e ka. Ky zotria. Adil ka emrin të saktë. Adil Rami, Rami, më falni. Adil Rami. Në Bravo Franco Algerani Bigetit. Mh. Nëse në Franca lindështi. Ui ui. Luan me Komtarën. Bravo Lori. Po e bën të fiksuar më. Ai Luan me Pamela, nuk rënë me Komtarën. Nuk çu çu është Pamela. Luan me Pamela, Luan. Ku shiuan? Gjatë pushimit. E pra mirë, bravo. Vajmend Pamela tek Baywatch. Në Watch. Si, ja. Atë, na një herë një kotje. Pra. Po. Ti dërgjate ja, atë se preferon të futbollistat e rinj. Ja, ja. Së si shisë të farkëta futbollistat e rinj, nuk e di. I dawn tek shumë, më në mosh, më ku. Si është është çuditshme si është njeriu, ha? Ndryshon. Kur është këtu, do të jetë këtu. Kur është këtu, do të jetë këtu. Andaj shkon njëra andaj njërë këthe. Kthehem as fan klubin në çësitë tani është ora 10:38 minuta me dashur. Na shkruan për në cilin vend të botës është zhbuluar ky qytet i lashtë. Qi që ka habitur shkëndstarët, ne do t'ju themi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 Publik me stranger things mirëmëngjes që gjithë juve <mim> më është gëni ardhur është 8:41 minuta më është dashur un jam Blendi kjo është ieri mirëmëngjes Antini mirëmëngjes Antini do t'ju thotë sa de lor gjithashtu që në mëngjes me ju më është dashur nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Radio Club FM në 104 edhe në ekranin e Clan Plus plap plap plap plap e gabat gabat hardo bravo, po. bravo. anagram për sot ardh tuhta kush e ka gjetur është Aulona, dy një 4, i mbaronumri, fiton orën nga primi u moqës. Bravo, të dërë. Bravo, Aulona! Ta... Mm -hmm. Atere, rraven dhe një mishdashur e ka Altin Sula i me censurën për ditë nëzot me të gjoni pak. Êshtë një gjë të cilin e marin njerëzit në qytete. Kur marin kokain, kanë halucinacione. What? Mendoj se ajo zhvillon trurin. Të jebë më shumë p***. Po, po, po, ta zhvillon trurin. <laughs> të jebë dhe shtërgjime muskësh. Më shumë pip. Shumë e, do të isë shumë mirë nëse do të zbresësh në pesh. Të härë kështu direkt. Të ngjëmbësh. Po bërafon që ti këngë. Për gjumin skemën evoj. Lekët i mbaron kështu. Më më më shpejt e het pa më. Shpejt, hedhë, shpejt, bo, bo. No. Direkt ato. <laughs> logaritë bankare dhe mund edhe ta djesh vetëm me një cep. Nëse shkon natën për të bler kokainë dhe ngatrohesh me turmin e gabuar. E mund përfundoshen një kanala, ku shet njëse qëfarë, Por është e mirë, është e mirë, është e mirë, Shum. është shumë e mirë. Ta shkatron një jetën, totalisht, ndryshon si robë, do me thënë, Por është... Se që të, të bënë të truri, <laughs> Si shtotë këtë gjaxi. Që... Po mos ta njënim që është një zotri vërtet, Nga tonaliteti që i ka dëmë, interpretativ, ma mërë mëndja, Do thoshim që ka bërë vet në invizë. <laughs> është një gjë të cilin e marin njerëzit në qytetet. Kur marin kokain, kanë halucinacione. Mendoj se ajo shvillon trurin, të jep më shumë b****. Por në fakt, sështashtu. Ja përshon këta greke të që je mornë, u duke i vetëja se kërëshin 1.5 milion. Po pra. Në djetë ki shua. Ja i 120 milion. Ja, 1.5, 1.5. Uh, Kështu. Qarë val të jetë? Shumë përshë të që kërë të një. Duhet të thënë Sikur me ndenë më të vogël. Prandaj ka zgjedhë atë. Ka një target group të vogël në fakt, që i drejtohet censurës. Me zërat, kjo është vetëm <laughs> për ata që bëjnë jetën në, në Tiranë, përshtypet. <laughs> ata mund të gjejnë. Po. Shumë e përmendur edhe kjo historia, nuk e di nëse po, për çfarë luajmorta. Është një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një dhuratë nga Electronic Life. Shumë mirë, me dashur një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan që do të duhet pastaj dhe dhe gjithashtu dhe një dhuratë nga Electronic Life. Të dyja, pra. Mm -hmm. I keni juve Por do gjeni se qfar altini ka censuruar në këtë klipet e njerë Êshtë një gjë të cilin e marin njerëzit në qytete Kur marin kokain kanë halucinacione Mendoj se ajo zhvillon trurin Të jebë më shumë Të jebë më shumë qfar, bra Qfar mm -hmm. mund të tjabë kokaina Qfar <coughs> të jebë më shumë E ke bërë vështirë me vërta Shumë në vështirë Një një një randë ashe Ka njërështë do në gjithë jetën ti me sudrogova njërë paq <laughs> Ja, vjenë rrasë tani, nuk di qatë shkruash 069 2070 222 -22 069 2070 222 -22, zonë Në do kanëm nga dhoma tëtë tani për një tjetër Moment radiofonik Wow Wow, wow, wow, iwa është koa për këkam paru në klubin e mqesit Kam mm. takuar një personazh të jonor. Dua që ta gjeni tani në formë loje, edhe ju që jeni në dëgjim. Për sa luajmolt. Për një dhuratë nga Electronic Land. E saktë. Shumë mirë. Është mashkull? Jo, jeri, pasak, bjen keq. Femër. Yeah! <laughs> e pasakt. Mbiën keq. Atëris femer. Yay! E saktë gjithë. E sngektara. Oh, oh, bravo. Oh. If you learn as Kosovare? Jo, nuk është. Është shqiptare. Po Eshtë Eshtë edhe edhe kotovare shqiptare janë po hajde më. Ktu është Shqiprisë, Shqiprisë. Është Shqipnisë, po, është Shqipnisë. Është brune? Është saktë kjo? Është brune. Një këngëtare e Shqipnisë brune. Mbi <hum> 30. Është saktë Holda. Holda nuk njeh të gabuar akoma. 940. <hum> <hum> <hum> Bravo. Gabimota. Shkojmë. Ha. Do marrë Lori. Uh, edhe ka prezentuar mm, Ja Ndjen kejshlori Jeri Edhe njërët e ti Simpatika? Simpatika është Po mm. si mund thosha un të thosha unë të të qësë është simpatike këtu Me kdo pju e ti Më barët Mën tjetë duke në të gjuar A i thodon emri me e E sakt Po mbi emri me f Urtëra Me f Me qfar Me f Më të të që mirë Qa thok me pë jo, jo me pë me f po e sa. E qediri, me sa. Qjetieri bravo. Me edhe me f me ndimin e Oltës që tha se është çfarë? Bukuroshe. Ja, dhe... brune mbi 40. Po, Prandaj brown Lidja. Okej. Okay. 25 gersheta. Po Lori. Ëh. Mm -hmm. si. E vërtetë është Lori 25. I kam numruar para se të flija, por <laughs> Por uh, jo me kompliment me thën drejtën. Është shumë simpatike. Uh, Por unë uh, është uh, e vështirë të thuar se çfarë moshe ka, se ose kam iden. E di që, që, uh -huh. që ka një god që është shumë e madhe, domethënë është e rritur, kështu që ti e kupton, plus që ka të paktën 27 vjet që e shikojmë në në sken, të paktën, po them. Nuk ka rritur. Edhe <laughs> vazhdon të na rris. Ktemi pasuar klubin më e mëjisit në klavën 100 pikë katër, është Craig David animi i dashur dhe Bastii. trains and even started and then we need to apologize we already know it's off and perfect Turn each other, I know you in front of me strangers stop to look like friendly faces i'm a little unsteady on my feet and carrying the world is overrated i fall to the car together and this paradise in our minds falling together arms around each other I know you Më <laughs> vjen mirë. Mirëmëngjes i ç gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ora tani. 8:52 minuta. Ka qenë një kohë e fundit kemi dëgjuar edhe parë butallëqe nga më të ndryshmet në lidhje me videot që hedhin shumë persona në rrjetet sociale dhe kryesisht në Instagram. A mm. është bërë modës të fotdit që djemtë vajza në bisedat sipër të nxjerrin pjesët e tyre intime të trupit? Po, është bërë modës. Në bisedat sipër. Është bërë modës kjo gjë. Nuk e di pa. Kështu thotë, um, jam duke lëzuar tek uh, Gazeta Express Bcom. Po, lodra. E cila ka botuar një uh, një kështu, çfarë thotë? Një video. Po. E cila me thënë të drejtën unë po më dreqon të yjer tani. Jan uh, dy zonja. Munda mund ta dreqosh Loris, s'ka ne çka po. Jan dy zonja. <laughs> dhe ë uh, shkrimi këtu i quajn plakat. Çmenden plakat shqiptare, ndjerim penisin artificial dhe tregojnë se si përdoret. Wow. Kjo i ka skandalizuar uh, njerëzit megjithse ngati që... shumë bomb. Pra duke shumë, pra si fotografët nuk janë nuk janë, janë ash plaka. Një, një, një. Që këtu është një zonja e dytë tanë edhe këta lënë ndonjëse treqon një ignorancë të jashtëzakonshme këta të medias. Them unë, duke e trajtuar këtë çështje kështu. Sepse ato janë, çfarë është kjo? Ka qenë një chat në Facebook, mesa kuptoj. Kan vështirë vend që po. Po, aty po shikoja që kanë qenë kanë qenë në chat, kanë qenë të paktën 73 vet që po e shikonin, që ka qenë një video situash e ndjekur. Dhe si tematikto qara, kanë këto lodrat e seksit. Që i shesin, që është një gjë që bota i shet me vite me radhë dhe ti mendon që ajo për shetë që mm -hmm. po e shet si produkt? Kan pëshimën që bëhet fjalë për shitje produktesh, po të kësaj natyre nuk nuk është se kanë një gjë kështu. Mua nuk më skandalizon, nuk sepse ato produkte kanë dyqane në gjithë botën ku njerëzit shkojnë, paguajnë me kartë kredi, pa, paguajnë me kontant, edhe këtu ka. Pam. Seksi është një realitet i jetës, nevoja seksuale janë gjithashtu një realitet i pamohushëm. ë uh, Edhe këto lodrat ekzistojnë. Ekzistojnë për të përmbushur dikush është vetëm, dikush është, e kemi arsyestë, mm -hmm. e ke kuptom po shveton, më duket kush është vetëm më duket se nuk është kaq, domethënë, dhe dhe më vjen shumë turp sepse kta njerë i kanë dhënë nga konteksti. Kta Palaçut e themun tani, se mund të ndëburat ndeshëm që e kanë marrë këtë videoin dhe që e postojnë, aludojnë, pastaj se çam mund të jetë çamu moshet edhe mua më duket sikur grat janë duke qeshur, janë duke u kënaqur dhe O zotit marrë experience. Se mosit bota me njerëz të qeshur dhe të kënaqur. Muam bëja. Ha ha ha, ç'është më ato? Çisë e ke, çisë ashtu? Shumë mirë Shumë mirë Jo po Si Shqiptarët e frustruar E ke përësish Pra tu i bëgjore Në fqetsi Po Këthejnë baspa në kruin e mëgjesit Bravo Zonja <laughs> E që e dërë plaga Më pëlqeu Më pëlqeu Shumë të mirë A thënë baj Êshtë <laughs> orat e një tete e pesit e katër minuta Mishtashur ju jeni me kruin dhe... e mëgjesit Në balet e Radios Klat FM Gjitha në shtu në ekranin e e ekran klam plus Blend i i rëllë tini ota Come up your own is calling up your heart I know I know I know what you think is me cuz I want it all. Now I know I know I know what you see Can we got a top No you know you know what must believe Or follow pa is before the light and that's in the light. of my heart back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people Mirëmëngjes i gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:07 minuta ne kemi dy vajza këtu në studio Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Ato janë studentë nga komuniteti Egyptian dhe kanë ardhur për të folur ty me ne Fationa Caka dhe Samanda Dulja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tani ju son tregoni pak, është një ligj i cili ka të bëjë me strehimin ë uh, që është duke kaluar nëpër proceset në Kuvendin e Shqipërisë dhe do të shkojë drejt aprovimit, i cili ju e keni mirëpritur si një ligj, siç po më thonit, por komuniteti egjiptian, komuniteti rom gjithashtu, uh, ka disa vretje, disa këshilla lidhur me këtë ligj që ju dënoni që ti bëni sa më publike. Kështu që mikrofonin është për ju. Okej. Okay. A termë. Pa, mirëmëngjes, mirëngjes të gjithë shqiptarëve. Uh, duke ju falënderuar për hapësirën që na dhat për të uh, për të promovuar nismën që ne kemi marrë, por edhe për ta përforcuar atë. Uh, ne në fakt i drejtohemi të gjithë shqiptarëve me këtë nismë, jo vetëm komunitetit egjiptian dhe Rom, pasi uh, situata në cilën po ndodhen vendimet që po merren uh, prekin jetën e të gjithë mirave të pastreve në Shqipëri, jo vetëm të komunitetit Rom dhe egjiptian ë uh, në fakt është për ë uh, është për të ë uh, uh, vlerësuar të gjithë ajo që po ndodh pasi për herë të parë në projekt ligj janë parashikuar gjëra shumë pozitive, uh, është një ligj i përmirësuar dhe i mirë, por në fakt ne jemi këtu sot nisur nga eksperiencat që ne kemi përjetuar lidhur me strehimin dhe kemi disa rekomandime që hmm. mendoj se janë shumë të vlefshme se ky ligj të jetë më efektiv dhe të garantoj mbrojtje edhe më shumë të grupeve në nevojë, prandaj ne e çmojmë të nevojshme që para se të miratohet, merren parasysh edhe këto rekomandime që ne kemi. Si ka që në, si është procesi i dhënies së këtyre rekomandimeve, është i lehtë, është i vështirë, aksesi, domethënë që arrishet të arishet, komunikosh me ligjvënësit në këtë rast, ata që i përpilojnë këto ligje dhe që i bëjnë shpeshherë ata nuk kanë qenë ndonjëherë pas tre, domethënë shkruan për gjëra që nuk i kanë provuar në lëkurë, se thuaç, dhe dhe ju donin që të flisni. Bë, është është e mundur në Mir Britani për të dëgjuar, a merren këto paraqesë apo është e vështirë për çfarë? Okej, okay. mirëmëngjes i një mirë gjithëve. Ju uroj një fillim mëngjesi sa më të mbar të çit shqiptarëve. Uh, normalisht është një proces shumë i vështirë për të dhënë rekomandime sidomos nga uh, grupe të cilat nuk kanë një target ligjor. Mhm. Mm por ne kemi vite që angazhohemi me uh, kauzën rome dhe egjiptiane dhe kemi pasur komunikime në rrugë zyrtare uh, her pas here për të përmirësuar situata të ndryshme ligjore uh, ne përgatisim në rrugë zyrtare rekomandimet ona dhe i depozitojm sipas rregullave që parashikon ligji pran kuventit pran kuventit okay. po ne kërkojmë që të bëjmë pjesë e komisioneve dëgjimore në mënyrë që edhe ne të parashtrojmë ato mm -hmm. uh, kërkesa që vijnë vet nga zëra i që i vuajn problematikën. Mm -hmm. Atëra për tani të bëjmë po më thuaj. Jo, ne në fakt përdorim shumë gur dhe shumë mm -hmm. uh, dhe shumë aspekte për ta fuqizuar thirrjen që ne kemi duke përfshirë ndërkomtarët, kërkesat për çm pjesë e komisioneve dëgjimore, uh, mediat, uh, organizata të tjera të prej kur të tjerë, me qëllim që të arrim diqka. Me qartë. Po, se sa shkon zërja tjerë? Po mirë, në këtë rrasënë konkret, me që e kemi këtë moment, të një dhe njërës në të gjojnë, në në shojnë. Cilat janë? Pra, basi kemi përgëzuar, temi që është njës me mirë, këj lichë përsehimin duhet, por disaj gjera mund të përmjërsohen, dhe cilat janë ato? Okej. Okay nëse kod e fundit kemi dëgjuar shumë për edhe zhvendosjeve mund të përmendim këtu shtëpi në liçenin e thaat familjet në zonën e shkozës e të tjera me radhë kanë qenë në media këto dhe në që media policia, po veç gjëllërdie më madhe po, po mm. dhe nëse ti e këtë përjetuar pra këtë zhvendosje apo problemin me strehimin të gjithë të gjithë do të preken dhe do të kenë dëshirën për të kontribuar në përmirësimin e këtij liçhi Për herë të parë në ligjin e strehimit social parashikohet zhvendosja, gjë që nuk ka qenë parashikuar mm -hmm. më parë. Uh, projekt ligji parashikon që momentin që një person do të zhvendoset uh, nga banesa e tij, në momentin që aty bie një plan nga uh, një investim një rrug, publik, po. po. Uh, pare, projekt ligji parashikon që u nxjerr aktin administrativ për vendimin për të zhvendosur ty nga banesa më pas të të, Prake, ko, Ta, që të të lajmëroj të të 30 ditë para shvendosjes. Pra ke 30 ditë ko që të gjesh një shpitrë e le, të shpëtosh ko. gjithë shka që ke do me thënë në deri në të pikë. Që më më sjenë mjaftushme, se... Në edhim që nuk gjëndë të do të një shpi tjetër për tretit. Dhe në një, kliur, një, një 17, dhe me thënë i këti për e kligi, e trajton pikërish në këto mënyrë, ndërkojshë tje mundësin edhe për të trajton të, traj, të për dërguar që është e në gjykatën administrative. Nërkojshë në këto mënyrë, pra si ata të trajton si një vendim të dhëndë, dhe ti ke vetëm 30 ditë ko, ko, ne ve mendojmë dhe tretit, i më shojnë fort faktis se kjo duhet funksionojnë në tryshe, për t'i dhe një garanci ligjorë dhe për ta bërë pjesë të prekurin, pjesë të gjithë procesit të zhvendosis. Mm. Atër në themi, më lajmë mëro, gjashë e ditë para që këndër mëndë të më zhvendosis nga banesa ima. Pa umarë vendimi. Pa umarë vendimi. Pa umar vendimi. Mm -hmm. pa dhe, dhe gjatë kësaj kohë, krye një proces konsultimi e mua, ku më, më në mënyrë zyrtare dhe të shkruar më komunikon arsyet të zhvendosis formën e strehimit alternativ dhe gjatë procesit të konsultimit dokumenton edhe qëndrimin tim, pra qëndrimin mm -hmm. e të prekurit, pse unë nuk e pranoj strehimin alternativ ose pse e pranoj. Dhe pasi mbyllet i gjithë ky proces konsultimi ku ne kemi bash biseduar, atëherë të merret të merret vendimi se ç'do të ndodhë. Ë një pikë tjetër e këtij neni mm -hmm. është që të jep të drejtën të ta dërgosh në gjykat administrative. Ndërkohë Që ne rekomandojmë që është shumë mirë që në momentin që unë dhe dërgoj këtë pra, padinë në gjykatë, kjo paditë të ketë forës që të pezulloj po pri shvendosinë. Në fakt nuk e ka. Jo nuk e parë shqyka. Që parë, se shkër në gjykatë në që se a ne vëshë zonë shkatrimi i shpisë? <laughs> Topahtën, okay. paktën të pezullosh vendosin derisa gjykata të shprehet për rrëzimin pra, pra, ose pranimin. Po për ligjvendësit po mundohen të bëjnë këtë gjëra në mënyrë që uh, ai i cili t'i bie fati që ti ket ashtu, ka shumë pak në dorë për t'u mbrojtur, ka vetëm 30 ditë kohë. Ëh, uh, dhe siç është tani nuk ka të drejtë, an stan kohet, nuk nuk i jepet kjo e drejtë apo i, i shkon A, në gjykat, por ndërkohë shpia mund të prishet. Nuk kjo nuk garanton pezullimin e punimit. Faleminderit, kërkojmë. Ne duam që ky listë parashikojë në mënyrë të plotë të gjithë procesin dhe të më japë mua mundësi që ta ndikoj vendimin e çeveris. E, e kuptoj. Pra edhe komuniteti duhet të duhet të ketë një fjalë edhe në këto. Ëm um, sepse kjo e bën e bën edhe më delikatë. Edhe në rastet për shembull kur personat me të ardhur pa të ardhurat dhe me të ardhurat shumë të ulëta, tu sigurohet apo tu garantohet me përparësi ofrimi i ndihmës ligjoreve. Mm -hmm. Falas. Mhm. Mm sepse bëhet pengesë për grupet në nevojë të gjejnë, domethënë të, të sigurojnë një avokat mm -hmm. ose diçka të tillë, në këtë pikë të trajtohen me përparësi dhe tu garantohet ndihmë ligjore. Po tjetër ka ndonjë pikë tjetër që ju donin të cita korrigjoni apo diçka? Në fakt, porekligi parashikon në nenin 12 kushtet që duhet të plotësojë një individ apo një familje për të përfituar nga programet sociale të strehimit. Dhe kush fillestar, faktikisht është që ti të jesh regjistruar pranë bashkisë ku ti aplikon për, mm -hmm. për për një program social strehimi gjë e cila penalizon automatikisht familjet që nuk janë të regjistruara në ezm në bashkinë Tiranë. Mm -hmm. Sepse për shumë e shumë arsye ne i dimë që gjendja jonë nuk është shpëngulur gjatë kohës, po. Mm -hmm. Shpëngulen de facto, por jo ligjërisht, sepse gjendja civile e kanë bashkin ku ka njëtuar në parë. Pra, a i mund të këtë gjendin civile, po të temi në Elbasan? Në të aplikoj për banes sociale këtu në Tiran, sepse kusht ligjorës që ti duhet t'jeshe e regjistran përshkë. Që shikjo e hëtë gjithën përshkë, sepse a i shumë Tiran për shumë vitesh, po? po, shum po. po. Automatikisht i përjashton këtë kategori mm -hmm. socialet, mm -hmm. dhe normalisht ne sugjerojmë dhe shikojmë shumë do mosdoshme dhe të nevojshme sh kjo penges ligjore të ndimoj familjet e pas treja në mënyrë të atil që administratori social apo krye plaku të bëj një verifikim në teren të gjëndjes ku jeton personi dhe të pare që jes një relacion pra në bashkis për kace ku aplikon dhe të mund të lejoj uh, profitimin nga programi social strejmi. Ose një mënyrë tjetër është faktisht tjesh me kërkesën që unë depozitoj pra njësis ku, njësis, bashk... njësis bashkjake ku aplikoj, mm -hmm e firmosur dhe e vulosur nga punonjësi i uh, i bashkisë që merret me pranimin ose refuzimin e kërkesave për programin social të strehimit dhe thjesht me këtë dokument më lejohet mua që të përfitoj nga programi social i strehimit. E kuptoj. Për mëse bër akoma më, më të vështirë për dikë që është që aty në hall sepse ka një plan për për prishjen e shtëpisë. Mirë, unë dua t'ju falenderoj Goca, ju uroj shumë sukses me me me nismën edhe me aksesin në Taku vendi Shqiprisë shpresoj që që këto që po thoni, këto që doni ti korrigjoni të merren barasish edhe vendosen ligj në mënyrë që digjit të jetë më mirë, më i drejtë, sepse bëhet për njerëzit, funfare jo për uh, gurët edhe drurrat. Ju faleminderit, Samantha dhe Fationa. Sot më okay, djes, okay. kthehem pas fundi më djesit më dashur një ligj për strehimin, po bëhet gati, gocat janë të vëmendshme atje. George Ezra, Don Paradise tani është kënga e tij e re dhe është shumë e bukur. Mala, Mala.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 the time will never end and hell to skelter will be I'll go there forever the my heart, my heart my boom boom hearted to beat and it's a thumping and i'm alive i know you've heard of all those other boys but this time between, it's all in me dreams i'm sailing there i feel. Kënë nga editës në klubin e mëngjesit. Oh all... Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Nklab FM gjithë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënë nga editës dhe emrin tuaj në 0689 20 70 222. Mesaj dërgu e si i parë, fiton një dëratë. esor 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 104 Mirëmëngjes, mirëmëngjes Blendi Mirëmëngjes, keni Olta Larga, mirëmëngjes. Gjithë juve. Mirë çka yes, ke bë? Mir, ti çka ke bë? <laughs> Un jam tu ngjuju këthe. Cilan? Cenzurin Lale. Mhm. Mm Dgjoni pak është shumë vështirë për sot, mish dashuar Altin ka një cenzor, të cilën e ka të premten, publikuar për herë të parë të premten, por ka mbytur se do të mbaj për një kohë gjatë. Jemi duke folur për drograt në këtë rast dhe më specifikisht për kokainën mm -hmm. në këtë në këtë klip është një, është një program dokumentar njëri nga këta kanalet dokumentare por se çka thon tregimtari ynë është pak e vështirë mm -hmm. Aldini gjithmonë e censuron detyra juaj është ta gjeni fjalën që mungon dhe nëse ja dilni me dashur Olta ka ajë një por dy dhuratë për ju Po po i kam dhe... një kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan dhe një dhuratë nga elektronika Rekord e dëgjojmë Rekord Dëgjojeni? Aha uh uh Është një gjë të cilën e marrin njerëzit në qytete. Kur marrin kokainë kanë halucinacione. Mendojnë se ajo zhvillon trurin, të jep më shumë të jep më shumë vëmendje. Çfarë jep? Çfarë jep? Kreativitet, kontraktime, adrenalinë, hmm. spazma, imagjinatë. Jo. Jo. Ja, ngjash nga undët. Jo. Fuqi. Ja. <laughs> <bugi>, ja. <laughs> Energji, fantazi. Asë njëra për këtura? Trimërri Këthjellësi Ado unë energji po më ndojë Êshtë mitë të duke të arri Jo, jo, jo, jo 069 27 222 Qëfartje për shumë kokaina, miçtash? Ate, ku janë droga qinë të emisioni tonë? Juve shkuarën, ju që jetin i këto gjëra 069 27 222 Jaku e këni dhe njerë klipin miçtashur është një dokumentarë lidhje me drogërat Êshtë një gjë të cilin e marin njerëzit në qytete Kur marin Mendoj se ajo zhvillon trurin, të, të jep më shumë bërët. 0619 27 1222. 0619 27 1222. Tani, uh, jeri kishtë një histori me aligator apo krokodil? Qaj janë nëto... Krokodil? Krokodil, kam vërshetën, së është nëj math. Kërë, si që më tregove javë në kaluar për... Uh, Ato familjen që rriste arinjt, pa, që kishin fermën. Tanë, kanë kaluar tani familje tjetër që në vend arinjve, krokodilin. <gjuhi> ka një krokodil, oh, është Muhamet Ajuan, ai është nga oh. Indonezia. Ky e mba në shtëpi. Ky e mba në shtëpi dhe e bukurja është e ka bler atë në vitin 1997, kanë qenë disa peshkatarë që e kishin zën, ndërkohë që rishkonin, rritat e tij. Ka shumë i vogël atë. Ka qenë shumë i vogël dhe uh, Muhammed vendosi nga viti 1997 që ta blinte dhe e bleu për një shumë shumë të vogël. Okay. Nuk u kushtoi shumë. E bleu si hardhus po themi. Po, dhe e ka mbajtur në shtëpinë e tij derisa krokodili, ka dhënë një emër, madje quhet Kojek, uh, jeton në shtëpinë e tij për për shumë vitash. Ai kujdeset çdo ditë për të nga një krokodil i vogël po themun tani mo ai është rreth 2 metra i gjat dhe peshon 200 kg. Po mirë, çuditshme është thënie që ky e mban në shtëpi atë në obor të palidhur. Po është ai është i perezikshëm, sipas ti. Po si është i perezikshëm? Do, mirë, okay, sipas Sipas ti, unë thash, sipas një fëmije të vogël. Po pra një fëmijë vogël aty që vjen vetëm. Po sepse ai ka jetën e tij normale, por i shtuar jetës së tij edhe krokodili. Pra në vend se të mbajë një macë një qen, ku ediun se çfarë mban një krokodil dhe i rrit prej vitash. Po oh, normal. <laughs> dhe uh, ushqehet, tani un nuk e dia me se ushqehet krokodili. Ai me pesh me qenë ajë, po në kemi mershmet, por, që me parë gjëra më të mëshme, por shton zogut që ti uij për shkakun ky hidhet e kap edhe ha. Por ko ai do vetëm krap, do vetëm peshq. Do rreth mm. 2 kg pesh në ditë konsumon. Pas ka lek ty. Po duhet se ke lekë, ai ban krokodilin në shtëpi ozori. Po s'ka s'm duket shumë si escarface-it, po ku dy? Nemin se escarface-it, po ja, kosh. Po po Indonezi në mund të jetë mund të jetë kështu oh luks. E pa, <gibberish> paske chef crabin. Okej okay, mirë. <gibberish> Falënderi deri. Të lutem. Miq dashur, ka njerëz që mbajnë krogodilin në shtëpi. <gibberish> Bash me një fëmijënia 3 apo 4 vjeç që vjen vërdall në oborr me krogodilin. iPhone 6. Është <gibberish> mësuar. Po, dhe një iPhone 6. Falënderi Lori. Kthehemi pasfaq në klonin se ai vëmendosim që është, që këtu pa dhe çfarë viti është prodhimi. 6 nga 7-a me zi dallon është vetë rikullgent dorë. Pastaj shikoj raport me krogodilin.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 I don't need you love so you can try all you want Your time is up, about to tell you why You'll see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 Por në aspekt vlerash, bashkjetesa e tyre në një kurtë vetëm vjen natyrshëm. Limoni është i famshëm për aftësitë detoksifikuese, forcimin e imunitetit, përmirësimin e tretjes, heqjen e njollave dhe rënien në peshë. Kanella është e njohur për vlerat kundër mikrobeve, mbajtjen nën kontroll të sheqerit në gjak, fuqinë kundër tumoreve, përmirësimin e tretjes e shumë të tjera. Kombinimi i këtyre përbërësve është një nga kurat më mirëbërse që mund të konsumoni për shëndetin tuaj. Për këtë arsye, Kundër dhimbjeve të kyçeve, përzjeni 2 lugë çaji me kanell pluhur, 1 lugë çaji me mjalt dhe lëngun e një limoni. Masën tretheni në ujë dhe pini përpara se të hani mëngjes. Kjo kur lufton dhimbjet e artritit, enjtjeve dhe dhimbjet e kyçeve. Kundër mbipeshës, lëngu i limonit djeg yndyrnat, ndërsa kanella përshpejton ritmin e metabolizmit dhe ju ndihmon të digjni më shumë kalori. Sa herë që të pini çaj, shtoni lëng limonit dhe kanell që të përshpejtoni përpjekjet tuaja për të rënë pesh. Kolla dhe ftohura. Lëngu i limonit është i pasur me vitaminë C, që forcon sistemin imunitar dhe shkurton kohë zgjatjen e gripit apo infeksionit. Kanella shëron bakteret dhe virozat. Konsumojini të dyja së bashku sa herë që keni kollë apo ti jeni ftohur. Kundo rruddhave, me limon dhe kanel ju mund të përgatisin një mask fantastike kundo rruddhave. Përzjeni lëngu në limonit me pluhur kanelë dhe me të lueni të gjithë fytyrën. Bajeni për 50 minuta, a isa antioksidantët të ushenjë lukurën dhe të përmirsojnë paracitjen të uaj. Flok të pastor. Limoni është i pastor me vitamin C dhe pastron organismin nga i ndyra e tepërt. Për më tepër, a i jep shkëlqin flokut, nërkoj që kanela e ushen skalpin. Masajoni flokun me lëngë limoni dhe kanelë për para si të lani kokën me shampo. Detoksifikimi i trupit. Trupi akumulon toksina dhe ka nevojë të slirohet prej tyre rregullisht. Lëngu i limonit është i dobishëm për mëlçin, organi kryesor që ka detyrën të pastrojë organizmin. Kanella neutralizon radikalet e lira dhe parandalon dëmet qelizore. Kombinimi i dyjave e pastron organizmin nga toksinat dhe e mbron shëndetin. This is Club FM 100.4. who here is going to Jo mjë mqesi që të gjithë, mjë se këni ardhur në klubin e mqesi në Vale dhe Klav FM në 104 Edhe në ekranin e Klav Plus, mi qëta që gjithë do më gjesë me ju Nga ora 7 deri në orën 10 Kemi përëdhën nësot, mes të tjera ve dhe disa nga kopjet e uh, romanit Arnë Pushimi Nga Primo Levi mm -hmm. Arnë Pushimi është libri i këthimit Odisea Europës me sluftës dhe paches është dhimi romanit A është val njeri Njërit për e librave më të bukur të letërsis e Europiane Lindur në kampet e shfarosjes Gjatë holokaustit Ky është rëfimi një peligrinazhi në kufit e marzis Por që të mbush me energi për mes jetës që rifilon është një rëfim i thukët Ku gëlon një konsisht ankthi dhe hareja Në fakt, unë e di dore par edhe nga Aida Baro Që është për këtër e si a këti romani Edhe Mikeshaime Që më ka thënë Dhe që në rishtë për për këtë që është është një roman që duhet të lexuar dhe unë kam menduar ieri që bash me mm -hmm. Gimin të premten të ta kemi dhe ai ton këto pa. Flasim për këtë libër, por do duhet që të shprëndajm kopje gjatë kësaj jave që edhe njerëz të tjerë të jenë duke e lexuar, po edhe vetë të ta lexojmë, sepse ai aj rekomandon shumë shumë shumë fort. Ëh, ar në pushimin dhe Primo Levi mi dashur. ëh uh, pa diskutim që është një figurë Shumë e njërë e letërsis, po me këtë veçanë tipra. Ky është njërin nga të mbjetuarit e kampeve të përqendrimit, i ka parë horroret, me sy i ka përjetuar, ka i shenë në prak të vdekjes, jo një herë, por shumë herë, dhe të merret që a i ka përjetuar, janë qëfar kanë motivuar letërsinët i më vonë. Një letërsinët cila ka kuptim dhe rëndësi. Shushe armë përshimi është në gjdo librari, në super roman që ne e dhurojmë këtë javë në klubin e mëngjesit do të nisur tani me një pyetje nga aktualiteti. Le ta bëjmë në këtë moment. Un vërejmë diçka bëja Tifo për Patriots si që kanë bërë gjithmonë në Super Bowlin, finalen e madhe të futbollit amerikan. Mm -hmm. Por Patriots humbën Pat dëgësisht, nuk e fitojmë dot gjitha. Normal. Do ishte hera 6 që fitonim në 20 vjet dhe imagjinojon që në 20 vjet një skuadër ta fitojë 6, por e kanë fituar 5 herë në 20 vjet. Kështu që një herë në 3 vjet, një në 3 vjet e fitojmë <laughs> në kampionatin. Praktikisht dhe dhe 2 herë në 3 vjetët e fundit. Por mbrëm fituan Shipponian të Philadelphia the Eagles. Përdja është sa ishte rezultati i Super Bowl-it. 0-69 20722 i pari do të fitoj një kopje të Romanit Arm Bushimin nga Primo Levi. Okay? Daccord. Kush do diçka hier? Mhm një janë dy vajza, pam, të cilat kanë mbetur në një ashensor. Ndodh ndonjëherë këpara serioze. Çillon. Dhe një nga mm. gjërat që mund të bësh kur mbetesh në një ashensor, siç na tregojnë ata që kanë mbetur herë pas here, është që të thrasësh për ndihmë. Po, të thrasësh. Thrasësh për thrasës, ndihmë. Varet se ku je. Po. Ktu <laughs> po thënë po, të thosh ndihmë. Ndihmë, për shkak të. Po. Por këto dy vajzat mbetën të dy an bashkë dhe Brunia Dhe Biondja, që ishtë në tje Dhe mm -hmm. Brunja e, e thotë Biondja, si thotë shikothot Dhe të rrasin për në tim Okej, okay, në tim, në tim, në tim Filoj kjo, direk Ta jo një sekunda bashk, ta do të dje bashk. Mm -hmm. bashk, bashk, bashk <laughs> <laughs> E, e, e Kështë <laughs> që, mund të dërë sot për Kështë e <laughs> një dhe me Biondja, për këta kemi traguar njëherë Ka jonë kështa problem. Ajo, ë, kush. Ti, jo. Unha. Ishte ishin ishin dy një kuqe dhe një brune, të cilat kishin një shefe, ëh, që ikte herët nga puna. Kurse ato rrinin deri në 5, 5 e gjys, siç e kishte orarin. Pam. Një ditë kur shefja iku nga ora 1, kjo kuqe tha, "Ej, ai ikën edhe ne." Sa kjo tha, "S'është më atë," kështu që direkt me shefen sot tak tak tak tak dolën. Ëh. Kështu që ë, kjo Bruni an shkoi dhe u mor pak me kopshtarin siç e kishte atje. Kjo e kuqja shkoi tek bari, kurse bjondja drejtën në shtëpi. Shkon në shtëpi, hap derën, sikon burrin e saj me, me shefen. Oh, mons, mbyll derën, ikën prap. Ednësmën, duke biseduar goza, thotë kjo e kuqja, thotë ej. Bara thot athem me kopshtarin me kështu që u klaqja ta dietha, kam përgjithë ato. Jo do punë kam mbjellë kam bërë. Edhe unë nuk më ka qonaçë, unë që ta burtha. Pi e pi e pi kur erdhi njëri aty tha. Kështu që e bën prap. Jo tha unë se bëjmë, tha, moatish mkapi ajo diel. <laughs> <laughs> per pagu mkapi <më> gjosa. Ham <laughs> deri deri jetë aty u. Uh! Ikem? Ikem. Theim bas vakë duhem që s'isht 9:45 minuta. Po sepse e kem bash në vend çikjo. Po po. Iku nga puna. E, e, e. kemi kështu, s'është ai për มาชเกกิ. Si si si na baby. Oh mama don't play now baby. Si si si na baby. So let's go with these train now baby. Tell me tell me if you love me now, love me now, love me now. But the house on you're my lucky now, lucky now, lucky now. You got to tell me if you love me now, love me now, love me now. I've been pushing for you, am I lucky not, lucky not, lucky not? better i wait to grow then change i wait to grow the mess around oh and i can wait forever baby both the bus no bed <të> do. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Mirë se vini në klubin e mëngjesit oras tani 9:48 minuta. Hello. Mm. Hello. Mirëmëngjes. Ja Gjata... të un vajtë të të premten mm. apo jo të shtunën, të shtunën mbrëmë. Kisha marr bileta për Carmen. Carmen. Mhm. Mm si ishte? Vajtë uh, ti? Jo, ja nuk vajtë. Mu a pëlqeu me thënë drejtum. Un nuk jam publiku. Si tu e sh i stazhënuar i operas mm -hmm. nuk mund të flas çu sa tash të... jove po mua m'pëlqeu po, më thën drejtë më pëlqeu po m'shijoj muzika shumë mm -hmm. e mirë vendi ishte s'u vajte i bleva vetë ato biletat edhe e kisha për plan çu kot madh atruri uhm dhe i kisha në radhën 3 edhe mu në mes po mu në mes mes domethënë super sepse ishte në nata e fundit i paske kap me dor ato edhe vajta kur vajta jam jo, <laughs> kur vajta te biletaria i kërkova për natën e fundit dhe ajo ende <laughs> nuk e kishte e uh, hapura të faqen. Ah, që ishte diçka okay. përse nuk kam dashur të flas një herë. Ku shkova atje? Sepse ajo nuk më kupton. Çarvura rreshtet e biletaria, këtu tek kë, që zonja kishte një tabak të madh, që kishte se tituash grafikisht gjithë uljen e sallës. Radhat, etj, etj, etj, etj. Ëh. Dhe për çdo biletë që ajo shiste, mbasi shkruante për shembull radha 4. Kisha në mendje një friste nga ajo. Dhe kur e pa ashtu, da kishte katër tabak të tillë. Ëh. Uh -huh një për zonat, më shumë kur i kërkoj op shkon atë. Kuptohet. E thashë se si e bogunin këtë punë. Për... Un po më ndoja këtë gjë që nëse ke një kompjuter, por shumë si Syneplex-i e zon. Po mund ta bësh elektronikisht. Mund ta bësh Syneplex elektronik... kur futesh syneplex.al, ti mund të zhjidhesh nga shtëpia ose nga celulari. Karrigen Q mm -hmm. ti dëshiron që të ulësh. Edhe e bën porosin online dhe ajo karrige nuk shitet dy herë. Nuk ka nevojë që një vajzë të Syneplex-it të vër ka kryq një tabagu letre tek ajo karrige sepse sistemi i bën gjithta këto. Ta, dhe un me këtë në mendje, thashë që me kompjuter, domethënë, kjo do ishte shumë letë e lentë se sa. Ne i thash po, se paske një në sistem i thash, domethënë që ti je prit biletave. Mhm. Mm jo, ta me sistem e kemi. Edhem të rregoj vazhdim. Ti thash, nuk e kuptoj. Ne kemi sistem, është mrekullith. Ja, tak i vek këtu këtu, unë dash. Okej, okay, shumë mirë. Duke qenë sa më vazhdatëse. Ishte ishte sistemi i menjëhershëm. Ishte ishte funksiononte. Funksiononte. Po si duket, ajo është mësuar me këtë punë. Kështu që evim e vëmë ngjërisht aty që nga që kisha në mes në mes. Mhm. Mm kisha tet veta nga njëra anë, po them se si numrova, edhe mm -hmm. tet veta nga ana këtij. Dhe kur ti doje të shohësh sepse ajo ka akte dhe ke nevojë të lëvizësh. Ka një, po. Tam. Pa. Ka pasur 10 minuta çerekore pushimi disaktës edhe ose do rish aty në karriga ose mund të shtëpis ka më tar. Si s'lëviz dashnëri derra lënij. As, nivërbë. Edhe dilja nga një ran, edhe hyja nga natyrë që mos i bezi, domethënë praktikisht i beziza të gjithë, gjithë, gjithë nga një çik. Po edhe po aty nuk dola dot, pastaj sepse thasha e barjaset. Po shpresoj të paktën të kishte hik njëri që beziza 7 orë, askim. Edhe ishte bukur fare se praktikisht usbra salla, e kupton gjithë i kanë përveç rriesht i tip. Me <laughs> mua aty gjithë. Pëmbani radhën. Insaq, por por uh, ishte mirë. Liqeran kamenica në në rolin e Karmit dhe unë nuk e njohë këtë tjale asemri nuk e di këti zotërisë që luan të uh, Hosen po e thënë shkurt edhe ishte të shka tjetër e interesant dhe be që jemi këtu edhe unë për po bëjë si njohë si mirë i operas por politëzojnë mm -hmm. të shka të edhe gardin që është vërnë Carmen në Itali edhe i kështë e një artikuli po të uërnë të atë në dy janar këtë vit që që ishte relativisht i, i i fundit mm -hmm. në fundin e operas Carmen Carmen Vdes, Tan. Jose prej gjelozis, e vret me thikë. Mm -hmm. Edhe është një dashuri që a i e kishte në një gjëndje të ford depresive, gjelozie, kjoj që kishte zjedur, tjetër bur, a i nuk mban më, edhe në i moment në tjerë thikën, edhe e vret heroinën, e shvajqës, edhe a jo vdes. Kjo është tragedia, po themi në, në Carmen, edhe. Mm -hmm. Në këtë vënjën të fundin në skenë, i talimë, e cila është Gjithashtu e plagosur nga fenomeni i burrave xhelozës. 10ra e 10ra gra italiane vdesin çdo vit. Gratë vejza në duart e burrave, bashkortëve apo të dashurve që ofshin këta, të tyre, prej xhelozis. Dhe për shkak të kësaj ajeri. Mhm. Mm Kta vendosen që në fund të operës ndryshon. Nuk vdes Carmen, por vdes ndryshon. Jose. Oh. Ose kthehim që ndryshon nga Opera klasike uh, Carmen Ajo i rëmbim pistoletën Në faktë në, në vreprën klasike pra aji e therë Në thikë mm -hmm. Por këta kanë bërë që Sepësa i ka dhe pistoletë um. Gjatë shraqës Kjo i rëmbim pistoletën një moment Dhe shkjo që e vreda ta Edhe ka prap vdekje në fund Mu ha më tukë brilante Me thënë drejten Sepëse ka një vdekje Edhe aji ish personaj Protagonist Edhe aji ish i dashur për publikun Këpton Pra ka një vdekje Ka një Mbetet ajo, ajo, një po një tragedi në fund, që ka dhe gravitetin e vetë, por nuk është karmërin që, desë por është, është ky në këtë rrasë. Dhe ata donin që të sensibilizojnë njërë që të thonë shumë dhunë daj grave, shumë dhunë daj grave. Dhe kjo therja me thikë në fundë fare është cikur nuk në arritot në këtë kur lezo në lajmet edhe është... Mund të gjithë që një idej me dhe në Shqipëri, po më. Po, në. Nëjse, nuk gjikohen idetet të tjerve, sa sikedati por porqë që që ishte mua më duk interesante ndryshuan carmenin. Kthehemi nesër në klubin e mëngjesit, miqtë dashur. 41 me 33 ishin rezultatet e ndeshjes. Elisabeta fiton armbushimi kopien nga Primo Levi prapë. Të lumtë Elisabeta. Ka edhe një fitues të këngës ditës, Dashi fiton dy bileta për sinemax 160 e mbaron numrin. 1-0 Dashi Miqë Mikesha. Ora, dani është përthoj se 9.55 minuta ju jeni me klubin e mqesit Ju themi miru pafshim, miru digjofshim Dhe e nesër, dhe ju lëm me Arctic Monkeys, të qau Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika My days are best when the sunset gets itself behind that little lady sits and all the class in just sigh it's much less to risk without a catch in the light the horizon drives but it's just not as kind on the eye For he had a fantastic buffet Stant, syl, rostad, majslycklig I think it's really good But she's a modern lover It's an exploration She's made of out of state And her lips are like the galaxy's edge And the kiss the color of a constellation Falling into place December when the sunset gets so real We had been too late it's in now the passion is inside My dreams more picture rest now is catching the light The horizon tries but it's just not as kind on the eye I said a prayer